Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt. Och jag tänker lite så här: vi börjar ju närma oss ett nytt år. Det är ett nytt år, nytt liv, nya mål. Alla dessa nyårslöften och då tänker jag att då kan man ju ha som nyårslöfte att man ska klara av alla de där spelen man inte hunnit klara. Och då är väl spel och sånt det perfekta stället Att fynda sina spel Eller hur ja, men Vad har du på din skämshög som du säger, som du känner Oj. nu Att du liksom ska beta av 2020? För mycket ja. Kan vi bara har du något exempel? Jag vill ju klara av Death Stranding Ja, mm. jag ska väl kanske Sätta foten i The Witcher 3 Igen Aha 2020 är så det? 2020 kommer att bli ett jävla toppenår år ja, jag för, för spel generellt ja. jag. och varför då som du sa inte beställa sina spel på spelosont.se Unna dig en scen julklapp. ja precis och klicka in på retro också när du är ändå inne eller hur ja, ja ja absolut tack så mycket spelosont Välkomna ska ni vara till årsavslutningen för Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcast, Par i Pixlar, avsnitt 126. Jag som talar heter Filippa och med mig har jag som vanligt min make Robin. Det är nu man ska köra den här. Äh, vänta. Woah, <kört> woah, wow, du är det nytt år, eller? Woah, woah, nu är det nytt år. Ja, typ. Ja, nej, nej jag vet inte Den sofistikerade versionen Och sen finns det liksom AIK-derby-versionen Du av, är väl ja. aik Ja det är Det är då jag. du ska säga typ, ja, gnaget wow Ja typ. precis ja. Liksom ta tillfället ja. i akt att tala skit om någon annan ja. Han är ett valfritt könsord Klapp, klapp, klapp, klapp <laughs> Han är ett valfritt könsord Klapp, <laughs> klapp, klapp, klapp Ja den är fin ja. Men hör du, avsnitt 126 Ja jävlar i mig Ja vi är gamla på riktigt nu jag ja. tänker det, frågar man dagens ungdom så anses du och jag vara gamla mm. Men det gör ingenting, vi sitter här och ska försöka sammanfatta året som har gått eh, Och vi är jättepeppa ja, Vi har ju jättemycket roliga lyssnarfrågor ja. också som vi ska svara på Eller Verkligen. svara på utöver bästa förmåga Det här avsnittet kommer ju, ja, det kommer ju konsumeras alkohol flitigt under detta... Ja, men det är ju vårt sista avsnitt för, för året. Ja, precis. Då, Så. då ska man ju skåla till det liksom. Ja, vi vill ju fira nu. Ja, eller hur? exakt. Vi är ju glada att vi har... Överlevt ett år till. Att vi har överlevt ett år till. <laughs> Nej. Har du varit lite arg idag? Va? Du har varit lite arg idag. Över vad? När vi kom hem idag. Och jag går in och säger Hej Google! Och då säger vår den här lilla Google, Google Home. Assistant. Ja, säger Hej, välkommen hem och sen en liten fanfar, och då säger jag tack, Gumman. Ja. Då blir du arg. Ja, det är ju som att jag är liksom ersatt nu. Är du avundsjuk på min Google-home? Ja, jag tänker ju det. Jag tänker ju bara när filmen hör. Ja. Att du kommer inleda ett romantiskt förhållande med den här Google-assistenten som du kommer döpa till Zoe eller någonting. Hon har ett namn. Zoe. Nej. Nej. Jasmin. Nej. Nej, det där tror inte jag på. Jag har inte gett henne ett namn än. Hon heter, kommer bara, Zoe. Hon heter bara Google. Och till och med ungarna står framför den där och skriker Hej Google! Spela mumintrollen! Ja, ja. Freja står där och bara Hej Google! Hej Google! <laughs> Försöker nå fram till den där som uppenbarligen inte är programmerad att förstå babyspråk. Nej, men den förstår Stacka. mig. Den, den lyssnar bara till mig också. Ja, mig är det den är det som är roligare. Den lyssnar inte på dig. Det är ja, ja. Jag kallar henne för gumman. Ja. Då var du sur i alla fall. Det brann till lite. Ja, det brann till i ja. mig. Mm. Ja, brödkaven liksom... Åkte fram. Ja. Ja, Hur mår du? Vilket konstigt sätt du men sa jag, det. Jag vill bara kasta mig mår du? Jag vill bara kasta mig vidare. Jo, men eh, kasta med det du. Ja. Jag mår bra. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag, mm. är, jag, ska, jag ska ta några rediga kliv och se till att bli ganska full nu. Ja. Eh, under poddens gång. När vi ska, som du sa, summera året. Men också svara på... En del märkliga Lyssnarfrågor Ja men det, det, det ser jag fram emot faktiskt ja. Jag har inte, jag har ögat igenom mm. Lite mm. Men Man måste ju gå in liksom lite förberedd Så vi har ju läst några av frågorna ja, men... jag, jag skulle nog vilja påstå att jag är väldigt oförberedd ja, Jo men jag med ja. um, Men mm. jag tänker så här Att vi har ju faktiskt fått eh, Alltså det finns många fina lyssnare Men det är en som står ut mm. Lite mer än er andra Pratar om Adde? Ja, ja, jag pratar om Adde. Andreas Vallett, mm. den här fantastiska människan som gång på gång visar att han, eh, han är vårt största fan. Han gillar när par pixlar är lite fulla. Ja, ja, uppenbarligen, för han bara fortsätter att skicka alkoholhaltiga drycker till oss. Ja. Och vi tackar ju och tar emot. Ja. nej, nej men Skämt åsido, han är en fantastisk person och vår vän. Eh, och han har faktiskt skickat ett brev till oss mm. och ett paket. Och... Vi gissade ju på vad det var. Ja. Så vi har faktiskt öppnat paketet. Men vi fick ett paket som vi ställde in i kylskåpet. Alltså för att vi tänkte att det skulle vara alkohol i det. Ja, liksom. vi har lagt det på kylning. Ja. ja. Vi fick ett mejl också som liksom tillhörde det här paketet. Så jag tänkte... Och det har vi inte läst. Nej, precis. Så nu har vi det framför oss och du ska väl läsa de första raderna här. Andreas han skriver så här. Hej på er kära pixlar. Jaha. Nu sitter ni här med ett paket framför er igen. Vad kan det tänkas vara? Ni har troligen era aningar och jag skulle tro att ni satt rätt. Poddbränsle. Sprit. Ja, sprit. Men ni ska få en liten beskrivning på vad det är för dryckes. om ni har framför er. Så att ni vet vad det är för något. Ja, vilken ska vi välja då? The Secret. The Secret, okej. Okay. Ja, men medan ja. jag går och hämtar två stycken ja. The Secret ja. i kylskåpet. Jag ska bryta upp den här kartongen. Ja. Eh, så kan ju du läsa beskrivningen till ja, den här absolut. ölen. Då? Det, det verkar som att han har skickat eh, nu ska vi se, fyra olika. Så vi väljer The Secret och då står det så här. I have such sights to show you. Och jag förutsätter att ni kopplar till vilken gammal skräckis etiketten refererar till. Fast vänta, nu måste jag ju se hur den ser ut. Jag kommer, jag kommer, paket. Och att det till texten. Kanske rent av kan vara tips till en lämplig sidequest eftersom de filmerna har tidernas ballast filmskurk. Och nu har jag då ölen framför mig och det, Ooh, det är ju alltså kuben från Hellraiser. Nu är jag med. Nu är jag med och du jag håller med. Ballast i filmskurken. Okej, okay, åter till texten. En ipa löst baserad på The Mistress som ni redan har druckit. Rent maltmässigt är det nära på identiska, men jag har valt lite annan humle istället. Dubbelt torrhumlad med humlesorterna Mosaik, Simkoe och Vic Secret. Och namnet refererar såklart både till humlen och till den gamla skräckisen innebär att man tillsätter mer humle till ölen under jäsningen för att få ut ännu mer smak av den, istället för att bara ha humle under kokningen som man brukar annars. Just den här har jag torrtumlat två gånger för att få ännu mer humlesmak då jag gillar de fruktiga och talliga smakerna från just de här humlesorterna. Och så slutligen då, det var det! Hoppas det smakar härskapet! Ha det gött! Från Andreas Valett ölkokare och C64, konnesör. Ja, du, det här var ju inte illa. Nu Vad är det man säger? ju smaka. Vad är det man säger? Det här var inte kattpiss. Som man säger. <laughs> men det, det, det, Om du sätter ribban där nej, så... Nej men det, det, det, det, det är ju en grej man brukar säga. Okej. Okay. Ja, det det det okay. alltså. Ta, Ta en klunk nu. Ta en klunk. Den första är så jävla god. Hörde ni det autentiska ölkluckljudet? Det är fantastiskt, vilket jobb alltså. Jävla ölmästare. Öl oh, ja shit, det här... Det här gjorde du bra. Ja, det kommer Shit. bli en alltså de sista 15 minuterna av det här avsnittet kommer nog bli det kommer vara rai rai rai rai rai rai rai. Had rai rai rai rai. Andreas, tack så jättemycket verkligen. Det här, nu ska vi ut på röva jakt nu Vi är väldigt väldigt tacksamma över det här. Jakt. Trots att Robin fjantar sig. Men vet du vet du vad som gjorde den där nu ska vi ut på röva jakt, nu ska Men vi är ut. den verkligen sådär monoton ja, ja, ja. ton? Ja, det är Christer Pettersson som var misstänkt för att skjuta Palme. Ja, just det. TV3 följde ju efter honom på 90-talet och gjorde en, alltså en reality-serie ja, med honom. Ja. Uh, bara för att de tänkte att någon gång så kanske han på kamera... 90 svenska folket, det tog de... Det tog dem fyra år så hade de glömt allting. Ja, men exakt. Men nu är alltså, han en jag med, jag med, de, de ville ju försöka. De följde Träde ju honom. Fram i Paradise Hotel och, nej, de så. följde ju honom som en reality-serie för att jag tänkte att någon gång så kanske han råkar säga vart uh, revolven är. och oh. liksom Råkar yes. erkänna. Ja, men det är sant. Det är sant. På tal om just det. Alltså jag tänkte så här, jag ska liksom bli, bli lite klokare på dagens ungdom. Så tänkte jag skulle se ett avsnitt av Paradise Hotel här Men det? jag försökte och hitta det, men sen kom jag på just det. Vi har ju en smart tv. Ah, det dyker inte upp på. Nej, det dyker inte upp nej, på en tv. Nej, jag förstår. Ja, så jävla tråkigt. Ja. Hör du Flippa? Vi ska sammanfatta 2019. Vi ska Ja, liten jingel här nu då. Ja, en liten precis en cool 80-talsjingel här, här någonstans typ. um, sluta prata ja. då så att du kan ja, Men den jingle. den kommer gå i bakgrunden. Vi ska prata om årets spel årets film och årets låt, men också bara så här små, snacka lite om 2019. Men små, mysa lite nu. Ja. Ölen står framme, snön ligger tungt. Nej, det gör de faktiskt mm. inte. Men vi kan ju låtsas som att snön ligger tung utanför. Ja, precis. Vi har inte sett snö det här året. 2019, alltså det här har ju faktiskt ärligt talat varit ett fantastiskt år på den populärkulturella fronten det måste du ju hålla med med. Alltså I form av både efterlängtade spel, efterlängtade filmer. Det har hänt väldigt mycket. Absolut. Faktiskt. Vi har fått titlar som man har aldrig trott att man skulle få se. Jag tror 2020 blir bättre, men absolut. Ja. Mycket möjligt. Ja. Du tänker Final Fantasy VII. Jag tänker på många grejer. Ja. Mm. Men eh, det har ju hänt mycket för oss också. Och ärligt talar, jag har faktiskt inte hunnit spela så mycket spel. Man har, man har inte hunnit se alla filmer, du vet, som vanligt- men vi, vi kan ju bara konsumera populärkultur efter klockan sju på kvällarna tills ja. vi storknar. Ja, exakt. Liksom. Och liksom avlider i soffan. Är man småbarnsförälder så måste man liksom vara väldigt selektiv med vad man lägger sin tid på, känner jag. Ja, exakt. Och, ja, alltså, året började ju väldigt turbulent för vår del. Det är många mm. lyssnare mm. som känner till det. Vår dotter Freja blev ju sjuk. Det var, det var en tuff start. Det har tagit mycket av vår tid, kan man säga. Och, det här har liksom gjort att man inte har hunnit spela så mycket som man vill. Nej, precis. Men jag känner ändå att det är viktigt att vi gör ett sånt här avsnitt ändå. Man, man tar liksom tillfället i akt att tala om det här året som har gått. ta fram de här positiva bitarna och liksom passar på att tacka er lyssnare för ett ännu ett fint år. Mm, men tycker, absolut, absolut. Men så ni vet att vi har faktiskt inte spelat allt. Vi har inte sett allt. Nej. Eh, som man bör, om man ska liksom vara spelrecensent eller någonting. Mm. Det här är vårt avsnitt där vi snackar om vårt år. Ja, och alltså, jag har ju varit liksom lite urspel ur sen typ i våras. För jag, jag drabbades ju av någonting skitkonstigt, tyckte jag. Som kallades för utmattningssyndrom och påbörjad depression. Jag, liksom, alltså, jag visste inte ens vad det var. In, innan, det var, Nej, innan du, den var här. Alltså, du trodde ju typ att du hade fått en hjärntumör. Ja, Men liksom. alltså för, för att sammanfatta hela den grejen. Jag gick in i väggen alltså stenhårt. Ja. Eh, så att jag från och med... Alltså, ja, men I våras så har jag mått piss. Alltså jag har inte kunnat ens gå till jobbet. Alltså jag har inte, jag hade en period när jag bara... alltså Jag hade två veckor, tre veckor nästan som jag bara låg i sängen. Jag gick inte upp. Jag gick upp och käkade en macka och gick och la mig igen. Jag sov. Alltså, stora delar av dygnet. Och jag börjar väl känna mig bättre. Alltså, jag är ju på väg tillbaka. Ja, vi ska nu, liksom. ju säga att du, du jobbar ju nu. Ja, jag du jobbar. jobbar inte mm. riktigt som innan. Nej, jag är inte riktigt uppe i 100 procent eh, 74 jobb än, men det är ju mitt mål under början av nästa år. Så att, men det jag har varit allt det här med, med våra sjuka barn och allt det där skiten som har satt sina spår och stress och det är allt sånt där som, som man bara måste genomlida. Och ibland så behöver man ta ett litet break bara, känner jag. Ja, och jag tänker så här att spel kan vara, ibland så är det verkligen det sista man tänker på då. Mm, absolut. Eh, och, och samtidigt så kan det också vara en räddning. Jajaja, att bara absolut. få tänka på någonting annat. Man, mm. man spelar någonting, får liksom tanken att skena iväg på någonting annat mm. än den situation man befinner sig i. Ja, exakt. Eh, men ja, tillbaka till 2019. Det har ju faktiskt släppts ja, nu, väldigt nu, mycket. Nu, nu tar vi det men, roliga. Nu, ja, nu, nu jag är har vi klara det. med det tråkiga. Vi har ju till exempel fått se den här enormt långa och mäktiga serien Game of Thrones ja, den är avslutas. Slut ja. Den avslutades... Eh, vi satt väl i chock över den sista säsongen och bara, vad hände? Är lite besviken Men, alltså. Ja, nu i efterhand så är man nog faktiskt ja, det. Fan. Man är lite, man hade nog velat se mer. Mm. Men sen om man tänker efter, de gjorde nog eh, så gott de kunde. Alltså de hade målat upp bilden av den här de hade hypat upp det så pass mycket. Jag tänker att det hade inte kunnat sluta på något annat sätt. Man hade, kunnat, man... Jo, man, ja, man hade kunnat gjort det bättre. Alltså. Jo, absolut. Ja. Men själva slutet, alltså var alla de här karaktärerna hamnar någonstans. Det hade nog inte kunnat bli på mycket mer annorlunda. Förstår Nej, du? men alltså det var så Jon Snow hade inte kunnat bli, spoiler. Äh, ja. kung. Förstår ja, du? Jo, För det hade inte legat i linje med hans personlighet. Nej, men alltså det, liksom. det är bara så här, helt plötsligt i säsongen då bara sket man i vilka karaktärerna var. Man sket i totalt i deras personligheter, deras alla deras drabb alla drabbades av liksom eh, personlighetsklyvning och ja. gick och gjorde jättelustigt Jag känner saker. inte igen någon. Alltså, fast det vill jag ändå det här hävdar jag nu Och mm. står fast vid mm. Daenerys Det hon gör Det ligger i linje med hennes personlighet ja, Man var... ser hennes ja. de här psykdragen Redan i början Jo men det var mycket som var och du får det. tänka Fa att Vi har ju följt serien under så många år Jag vet och känner till människor Som har sett den i ett i en, Inte i en sittning Men under liksom en snabb period De har inte behövt vänta de har, fem, de har, nej, men De har tio år. Den. Ja de ja. har benchat den, Ja mm. Eh, och de har ju verkligen Sett det i, som en mer Helhet ja, jo. Och de håller ju med om att Daenerys Visar ju på de här dragen redan från början mm. Så det hävdar jag, det står jag fast vid mm, Ja kanske äm, Sen är äm, Folk äm, alltså... liksom förtrollade av hennes vackra yttre Så ja. de vill inte De vill inte inse den hemska verkligheten. Ja, men Jag tycker det var ett platt slut bara. Det var liksom... Ja det var, det. Det var lite så här. Ja. Ja. Men nu slutar på året så har vi ju fått, faktiskt fått en ny fantasy-serie som ja. du och jag i, i lyssnandes stund. Mm. Eh, när vi spelar in det här så har vi ett avsnitt kvar. Och det är ju faktiskt en serie som tekniskt sett borde ligga dig ganska nära tarmen, tänkte jag säga. Hjärtat mm. tänkte jag säga. Jag, får se, för jag tänkte på en tarm. Jag vet eh, nära inte. hjärtat. Nämligen eh, Netflix storsatsning The Witcher. Ja, den har vi faktiskt börjat titta på. Mm. Och vi ska inte spoila någonting alltså. Nej, men Nej. vi är faktiskt eh, positiva. Mm. Han är jävligt bra, Hans Stålmannen. Ja, som, eh, alltså jag har varit väldigt kritisk mot deras val av skådespelare, mm. men nu när man ser honom mm. och att man vet med sig att Henry Cavill är en Witcher-älskare. Mm. Han har läst alla böcker, han har spelat alla spel. Han har koll på sin skit. Ja. Det gör att man liksom... Det känns som att de har hittat rätt Geralt. Mm. Och han pratar ju verkligen som honom. Han låter så här Ja, Det enda negativa är väl att jag tycker att CGI-effekterna är inte jättebra. Men det är inte så jävla viktigt. Nej, alltså, det är ju inte det. Är inte det är det. jättekul att få se liksom platser som man känner igen. Det är bekanta ansikten. Och mm. ja, det är lite små saker som man stör sig på. och Val av karaktärer. Och, Karla, ja. vad, vad hände med, apropå stålmannen, vad, vad hände med stålmannen när han skulle investera i bitcoin? Jag vet inte. Han gick på en kryptonit. Jojoj! <laughs> Det där, det där var så dåligt, jag knappt fattar den. Ja. Men du ja. förstår den va? Ja. ja. ja alltså kryp kryptovaluta. Eh, Jaha, bitcoin. den heter så. Och kryptonit. Ja, men då alltså, är jag och med. Och ja, ja. att han ja. förlorade pengar. Ja. Ja. I get it. Ja, ja. Ja, okay. nej, men, äh, åter till 2019. Vi mm. har ju faktiskt också... Eh, Star Wars har ju släppts inte I sett den. dagarna. Vi ja. har inte sett den så ja, det var väl det. Vad hade den Metacritic-score på 52? Nej, så, är ja, det sant. Ja, Ajajaj. Ja. Mm. Får återkomma om den kanske? Jag tyckte att eh, vad hette den första? Eh, eh, sju, alltså 7 eh, The Last Jedi. Ja. ja. heter den, ja. ja. den var bra. Den ja, var vänta, for, bra. Force Awakens först. Force Awakens, ja, Force Awakens ja. var jävligt bra. Den Last var bra. Jedi var fan. Weird. Ja, det var... konstigt Ja, det var konstigt. Och det, det är ju för att de har bytt regissörer så många gånger. Kan vi bara så här typ fortsätta tycka om Rogue One och skita i att de andra filmerna ens har hänt? Eller? Är det bara ja Är det, är det en opopulär uh, åsikt? Ja, det, det är lite överdrivet. Ja, faktiskt. men jag tycker Rogue One är klockrent. Sen får vi ju inte glömma att vi faktiskt satt och grinade i tre timmar och att... Uh, det slutliga kapitlet i Avengers sagan, ja. Endgame oh. när vi faktiskt fick se ett slut på Thanos en gång för alla Gud jag grät Du I gjorde biostolen. inte det Jo, men ett jag, tillfälle jo, men ett Jag tillfälle. hulkade mellan dig och en annan stor, mm. stor vux, vuxen man Som jag tar leder från jobbet för att gå och se ja, mor så morgonvisningen han sitta Bredvid en liten tjej som sitter och snyftar liksom. Nu har väl alla sett Endgame så vi kan väl spoila den lite där. Nej Nej, okay, nej. Alltså, eller jag vet inte efter så många Alla år efter så många år av Marvel Cinematic Universe älskande så det är liksom med sorg i hjärtat för det känns som att jag har gått va, va, ja men det känns som att vad som än kommer nu alltså visst, vi, vi ser ju fram emot liksom en ny Thor, en Black nej. Widow film nej. men liksom så här, det känns som att det här är ett värdigt liksom ja. avslut på något sätt. Jag vet Verkligen. inte. Alltså jag, jag, jag var liksom jag var tom. När jag gick ut från biografen, ja. jag, jag kunde inte prata om filmen. Det var ju en av våra kompisar som beskrev att han han grät inte i Bibosalongen, Men sen när han gick ut mm. så satte han sig i bilen ja. och bara storbönade. Ja, ja men det var, det var så. Det var, jag och får jag risningen. kände verkligen igen ja. det när du och jag gick ut från salongen. Jag var helt förstörd. Och sen när vi stod på pendelperrongen och väntade på tåget. Mm. Jag, ville bara, jag ville bara grina. Ja. Man nej, mådde det, dåligt, ja, liksom. nej, det så dåligt liksom. det är en fantastisk jävla upplevelse och ja, återigen. Verkligen. Alltså för er som liksom är sugna på att se de här filmerna börja från början med den första uh, Iron Man filmen ja, eller alltså, eller Hulk. de här karaktärerna ja. Utveckla den här vänskapen, relationen med dem det är en, det, en fantastisk film så. Ja, alltså, verkligen. Mm. Men nu har jag gått vidare. Ja. Jag, jag har överlevt. Mm. Survivor. Ja, Nej. precis. Vi kanske kommer återkomma till Avengers Endgame lite senare ja, i avsnittet. Ja, kanske det. Men, eh, eh, det här är ju en spelpodcast <går> där vi pratar jo? om tv-spel. Ja, men det har ju släppts lite olika spel också. Ja. Vi har ju till exempel fått se det här trodde vi inte att vi skulle säga. Vi, vi pratade om det här i förra avsnittet, men Shenmue 3. Mm. Ja, just det. det är det spelet med min kompis som är Ja, just det. Han är ju, det är en kompis till mig som ja, gör, som gör så, Rios röst. Du har ju varit i kontakt med honom, så man man kan ju typ säga att det är du som har gjort rösten till. Ja, man skulle kunna säga att det, jag har bidragit ganska mycket till, till spelet. Man faktiskt. kan ju säga att det är du som är. Man kan säga man kan, alltså, vi, är, vi är så bra kompisar, jag och Corey Marshall. att det är, Man kan ju typ säga att det är jag som har gjort Rios röst. Man skulle typ kunna säga det, för vi är så bra kompisar, vi är så tajta han är. Ja, Eller inte. Ja, nej, ja. men känner tre fan efter alla år. Eh, skitkul att spela. Ja. Jävligt rolig Jättekul. upplevelse. Eh, sen släpptes ju Hideo Kojimas spel Death Stranding. Mm. Eh, fantastisk upplevelse. Eh, väldigt lustigt. Mm. Men vi har ju fått svar på vad den här märkliga gigamojan är. Ja, för någonting. Spoila ingenting. Nej, jag säger ingenting. Nu har vi klarat oss ett helt år utan att spoila någonting. Och i det första kvartalet av året så fick vi även se Kingdom Hearts 3. Mm. Det är också ett sånt där spel som man väntade på. Jag vet inte, ett... Jag menar, Många år. 15 år. Ja, Nej, jag det är mycket alltså, Det var ju typ det. 10 år tror jag. Typ. Ja, 10-12 år. Det är alltså. helt sjukt. Så, att, och, och, så nu vet ni inte vad jag ska göra om mitt liv längre. Nej, ja, jag det, är det. det är Final Fantasy 7 nu. Time om två månader. Vi behöver du... ju liksom någonting att se fram emot. Ja, absolut. Men en annan jättehärlig pärla som vi spelade det här året, det var ju faktiskt Resident Evil 2-remaken. Mm. Oh, gud. Alltså vilket fantastiskt spel. Ja. Eller hur? Herre, herregud, alltså. Vilken De gjorde allt rätt. Ja, alltså det är återigen, Capcom. Eh, de kan det här med remakes. De ja. vet hur man gör remakes. Ja, ja Jag är beredd att hålla med. Det, mm. det är liksom, och nu så i, i pratandets stund här så har vi ju. Eh, så vet vi ju att Resident Evil 3-remaken släpps i april. Vilket är. Alltså jag är. Jag är livrädd för jag, jag vet ju hur jävla mycket jag chaffade med Nemesis i original där. och att bli jagad av honom han genom, är genom. Han är obehaglig när jag är stor. Stars! Ja och hjälp. Ja. Det där var öl, snack. Nej! Stars! Oh, shit! Ja, men Du är ju ja. för sig så här gammal metal Gammal metal jag kan det där med growl. Och pig -squeed. Ja, precis. Nej, men, men pig squeeze med så här, Jo, jag vet. Jag vet. Snälla, låt oss Jag fattar gå in inte på. folk som gillar dödsmetall som, som bara har pig -squeeze. Det låter bara... <skratt> <skratt> och så läser man ja. texterna så här... Det, är det så här, kan vara så här jättepoetiskt. <skratt> <skratt> och man bara, jag ingen, <laughs> det, ser ingen att du liksom, det ser att du trycker ut <laughs> låttexen med men Det var väl typ våra highlights ja, under absolut. 2019. Alltså men, när det kommer till film och, och spel. Ja, typ. precis. Men vi har ju faktiskt valt att... Uh, vi vill välja en låt. En låt också? En mm. film. En film. Eller ett spel. Just det, just det. Mm, mm. Eller hur? Det? Ja. Ska vi börja med låt? Ja, jag tänkte vi ska ju faktiskt spela de här låtarna också. Ja. Så jag tänker att vi, vi kan ju berätta nu ja. vilka låtar vi har valt som årets låt. Och sen så portionerar vi ut dem under avsnittet helt ja, enkelt. Ja, men det kan vi göra. Ja. Annars blir det så vällans tjockt och tätt ja. här nu. Mm. Ska du börja? Vilken har du lyssnat på väldigt mycket? Kan vi bara säga ja. så här att ja. varken jag eller Robin har valt... Nu, är vi, nu fuskar vi, med det här är vår mm. podd Så vi gör vad vi vill ja. Vi har fuskat och vi har faktiskt inte valt låtar Som har släppts i år Nej, För precis vi, vi, vi är inte såhär jättestora fans Av eh, liksom allmän svensk radio Nej, Men ibland hittar man bara en låt du vet, Som ja. så här, är fantastisk Och ja. sen så har du några år på nacken Men, det, det, men, fan, det är men jag är det. typ en expert på att liksom Hitta och förälska mig i band Som inte finns kvar Typ Northern. bara oh. ja. Du bara, jag är ledsen, Filippa, men de finns inte <laughs> de <har laughs> i den ner. konstellationen. Liksom. Nej, nej, nej, nej, men jag är en expert på det. Så vi har faktiskt valt låtar som vi har lyssnat på väldigt mycket det här året och som typ har definierat det här året. Mm, det, mm. det här har varit en låt som har betytt och färgat vår tillvaro, så kan ja. man säga. Alltså, precis. Men filmerna och spelen är från i år, men låten ja. kan vara gammal. Ja, vi fuskar lite. V vad har du valt för låt? Alltså, jag har hittat ett band. Jag har ju liksom... Jag har börjat lyssna jävligt mycket på så här svensk trallpunk. Ja, men det ligger i tiden med ja. din ålder också. Exakt, det, det är ju en, en stundande 40-årskris. Jag är ju bara ja. 30, 32. Men, Snart men... kommer du liksom starta garageband. Ja, det kanske jag ska göra. Ja. Men jag har hittat ett band som heter Björnarna. Och de har skrivit en sån jäkla fin låt ja. som heter Idiot. Och ja. jag tänkte spela den senare på den och dedikera den till någon. Men det tar vi lite senare. Till mig? Till Nej. Mig. Då får du en Nej, men smäll. Fan. Hallå? Vad skulle du göra det till dig för? Ska du dedikera Nej. den till någon? Nej. Ja, men ja till någon skulle Aha. man kunna säga. Ja. Okay. Okay. Vilken låt har du valt som årets bästa låt? Jag har faktiskt valt en låt som släpptes förra året. Mm. Men jag upptäckte den det här året och mm. har lyssnat sönder på den. Det är av bandet Ghost. Vad heter han? Tobias, For Tobias Forge. Forge. Ja. Forbe, fan, de har man lyssnat på sen de släppte första skivan. Alltså, de man, fan, man är alltså, OG-fan. Vi, OG -fan, vi alltså. såg ju dem på hovet. Ja, ja visst. När eh, de var förband till... Eh... In Flames? Ja. ja, och Trivium var också förband. Vet du om en sak? att När jag var nominerad till ett pris på en musikgala så var även Ghost nominerade. Och det var före de släppte sin första platta så ja, där fick där, Jag hörde liksom Ghost på demotiden ja. till och, med. och det var så konstigt liksom. ja. Ja. Men sen så bara blåsade de upp på blev ja, typ världens största band blev liksom mäkta förvånade När det stiger ut ett par liksom, eh, präster I ja, så katedralkläder liksom. ja. Och så spelar de de här mjuka tonerna Till den här 70-tals Mörka och kulta rocken typ. Satan <laughs> Satan till, till lustig kombination. Ja, det är fint. Men jag, jag har inte lyssnat på dem så här hardcore genom åren. Faktiskt inte. Men jag fick den här låten tipsad och den bara nästlade sig in. Jag har valt låten Pre-Memoria mm, ja. från senaste albumet från 2018. Oh, ghost. Då slänger vi in den någon gång under avsnittet också tycker jag. Så här, Mitt i en mening. Ja. När ni minst anade. det. <laughs> Märkligt. Märkligt. Okej, okay, men ska vi ta Uh, årets bästa film, då? Ja. Uh, jag På tre. Kan, uh, ett, ett, två, två tre. tre. Avengers. Ja, Avengers. Uh, Avengers Endgame. För är ja. också. Uh, tyckte ja. Uh. Alltså, det här är ju jättesvårt. Uh. Det har släppts väldigt mycket bra det här året. Och vi har inte sett uh, Star Wars ännu. Mm. Men ja, jag, jag måste säga. Ja, men det har ju Avengers. med att göra med att filmen, som vi sa tidigare, har en sån... Det är liksom bara klimaxet på en sån lång brygga. För vi har ju liksom, jag vet inte, 18 filmer ja. som liksom alla dessa filmer leder upp till den här filmen. Man är så emotionellt investerad ja. i de här filmerna och man har ju väntat i så här många år så nu finns det bara de jobbiga bitarna kvar. Exakt. Det finns bara slutet på sagan. Någon måste dö. Allas öden. Vad händer? Ja, och man anar ju vad som ska hända. Och det händer. Ja, exakt. Ja. nej Jag var, som vi sa tidigare här, att jag var ju också så här liksom... Jag kunde inte prata när jag gick ut från biografen nej, verkligen. man var ju var... mållös man mådde så dåligt. Jag har aldrig blivit så berörd av en film eh, på det sättet. I alla fall inte tvingas sitta bland ja, en hundra andra människor och mm. liksom försöker, du vet det här, man, man är så ledsen, man vill så gärna gråta, men man vågar typ inte. Nej. Precis. För det känns inte som ett så här vuxet drag att sitta och böla. Så man försöker stänga in den där gråten och det slutar med att man bara får så ont i halsen. Alltså jag, jag känner så att Schindlers list har ingenting på den här filmen. Aj. När det kommer till hulkandet alltså. Jag hade några, alltså du vet man, sista typ 15 minuterna, då hade jag liksom som en, som en sån enorm en böld, grill, ja men en böld i min hals. Det blev en tumör. Ja men alltså jag hade en sån riktig, liksom bijskorv i halsen. <laughs> Sista att man så här, kväver sig själv i tårar. Ja. Man, man liksom... Det värsta är ju att man blir så snorig som, som ja. man sitter där och så bara. Och man, vill inte, man vill inte göra det där ljudet. Sörplande snordjuret. Man väntar liksom tills snordroppen når läppen innan man drar in den igen. Liksom, för att man vill ja. inte vara den som Nej, gråter. Då är så. man ju så fyra år igen. Ja. Liksom. Nej, Nej, för fan. Hade du suttit själv i biografen, då hade jag grinat som ett djur. Ja, då hade man ju så här låtit också. Vet du om att det finns ett, wow. ett, ett djur som faktiskt gråter. elefanten Ja, ett djur till. Kvalor. Kvalor gråter. De kan Awww. gråta av smärta och sånt här som en liten bebis, typ. Mörkt. Vet du vad kvalor gör i skogsbränder? Ja. De, de klättrar liksom uppåt i träden när, när lågorna kommer. Och när de är längst uppe, då bara släpper de taget och faller. Ja, <laughs> de ja. som liksom ger upp. De begår typ självmord. <laughs> och kvalor mörd. är också ett djur som det enda djuret som kan ha klamydia. Ja, exakt. exakt. Men det är liksom yttrar sig inte som en sjukdom för dem utan de har det viruset. Liksom. Tror du att människan fickla mydiga av kvalan? Så du menar att någon gång så har det typ begåtts tidelag? Ja. Det du säger? ja. Tidelag är nog för övrigt vanligare än vad vi tror. Ja, Alltså tror i hela världen tror jag så att det är, oja, oja. ja. Vi är alla djur. Nej. Ja, nej, det är märkligt. Nej, då har vi kommit överens om att Avengers Endgame är mm. årets bästa film. Ja. Det är ingen fråga om saken. Nej, nej, nej, jag vill ändå nej. slå ett slag. Ja. Får jag det? Ja. Nu har jag gjort det. Ja, nej, jag okay. ja. nej, men Jag vill ändå slå ett slag för en annan bra film. Ja. Som tyvärr mötte en av världens bästa filmer, Avengers. Ja. Men som jag ändå vill slå ett slag för. Och det mm. är Marriage Story. Den finns på Netflix. Ja, ah, just det. Kyle Ren och, och Black Widow. Kylo Ren Och uh, Black Widow slåss. Skådespelarna Nej. som spelar dem. <laughs> Scarlett Johansson och uh, Adam, Adam Driver. Vi mm. ser han så. Mm. Ben Driver tänker jag. Nej, är Driver så han heter mm. i Star Wars, Ben. Mm. Eller? Hur? Ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Skitbra <laughs> film. Se den. Den ja. är också så här uh, tragisk. Den är tragisk men mm. fin, lustig. Bara livet, så som livet är, den tycker jag... Hade jag inte sett Avengers, då hade jag nog valt Marriage Story. Mm, inte lika mycket cool CGI-action i den filmen. Nej. Nej, ja. och den har inga Doctor Strange-portaler. Den, äh, den, den scenen glömde jag säga i Avengers oh. Endgame. Portalscenen i slutet. Nej, wow. alla bara flyger in wow. varje gång jag ser den. <laughs> så jag Nej. tänkte det då där och då också. Oh så jag, tänkte jag så här, vad är det här för någon psykotisk scen egentligen? Ja. Oh. Tänk om typ min mamma eller pappa som är två konservativa äldre människor, mm, liksom, som mm, inte mm. ser på sådana här filmer. Om de bara skulle se den där filmen, de skulle, ju bara, de skulle de bara skaka på huvudet Tror tro att vi är ja, galna. Alltså liksom. när main theme kom där. Alltså. Så bra. Alltså. <laughs> Fan. Det är ju de alltså, bästa filmscenen som någonsin har gjorts. Ja, det alltså är när portalen öppnas den, den och, li... och Spiderman kommer in. Och ser Iron Man. Alltså det, det, är märks så det märks att du blir så här exalterad. Oh, oh, oh, och jag måste kolla på den scenen efter det här. Oh, den är riktigt in det. Alltså, det är så jäv Och musiken och allting där. dig. Oh, okay. Lugna eh, <laughs> årets bästa spel. Nej. nej <laughs> Jag vill faktiskt säga årets sämsta film. Okay. Den här gjorde mig så besviken. Ja. Mm. Den hade sån potential. Med tanke på att eh, regissören också är otroligt duktig och hans tidigare film var exceptionell om man säger så. Jag pratar om Midsommar av Ari Aster. Vad gjorde han innan? Gjorde han den här med Hereditary. Um, Hereditary. Mm. Med avklippta huvuden och grejer. En bra film. film. Ja, ja. Jättebra film och de flesta är eniga om det att den är morbid och den är läskig och den är obehaglig men den är banne mig bra. Mm, Midsommar. Eh, not so much. Jävla konstig. Ja men man bara sitter film. och bara vad är det här för skräp? Alltså den hade potential. Det är liksom Helt okej, okay, bra skåd, det är, så här, det är en bra Miljö eh, Handlingen är Ganska spännande också De hade kunnat göra så mycket mer Och så bara blir det så här konstigt För sakens skull, och det gillar jag inte Nej, jag, så alltså jag, jag Jag håller med dig, jag satt faktiskt Och genomled eh, genom led Den här filmen med dig och ja, men alltså, Jag tänkte så här skrä. att någ, Någonstans här så, så kommer det hända någonting som gör att den här filmen Blir bara så här, ja oh men gud Mm. Fan, vilken bra grej. Alltså, vilken twist. Ja. Så bara, nej, det, det, det kommer aldrig. Kom aldrig. Det var konstigt mm. för konstighetens skull. Ja, men exakt. Det. Ja, men ja, exakt. Det var konstigt för konstighetens skull. Det liksom skulle. snuddade ja. på komedi. För mm. komedier är ju så. De är konstiga för sakens skull. Kolla vad konstiga är. Eller är en man som går och halkar i, i bajs. Eller, ja, på ett, precis bananskal. Oj då, vad knasigt. Alltså, förstår mm, du? Mm. Nivån är inte högre än så. Nej, den är konstig bara. Den är bara konstig. Ja. Alltså, ja. Men vi äh, går vidare till spel. Spel. spel. Ja, årets spel. Ska vi säga det på tre samtidigt? Ett, två, tre. Death, Death Strand Stranding. Jag tror att vi pratade om det i förra avsnittet. Och det kanske är tydligt nog egentligen, för att det är ju ett fantastiskt spel. Äh, även om det är jävligt konstigt så men det är inte ja, men, så konstigt. Nej, men själva upplägget är ju konstigt. Alltså, vi pratade ja, ju om det hela förra avsnittet. Det är inte konstigt för konstighetens skull. Nej, precis. Man Utan... förstår. Det är logiskt när man väl är där. Och jag tycker om att de har implementerat element som är verkliga. Mm, men det här är liksom typ... Kanske inte en... Alltså, det, det kanske inte är vår framtid. Nej. Men man kan förstå... Mm. Eh, att det kan vara en framtid. Jo, men exakt. <laughs> exakt ja. Man vill inte säga så mycket, helt enkelt. Nej, men jag, jag tycker ändå att det var årets bästa spel. Och på en, alltså. En andra plats, kort därefter ligger faktiskt Resident Evil 2, måste jag säga. För det var ett spel som tog min barndom och bara målade allting mycket <laughs> vackrare. Alltså, ja, jag tror du skulle. Säga det, det, Resident Evil 2 är ju ett spel som jag. Alltså verkligen, verkligen älskar att få återvända till Raccoon City i, i Leon och Clares olika kläder gjorde mig bara alldeles exalterad och överlycklig och samtidigt livrädd. Alltså Är remaken bättre än originalet? Det här, I det här fallet så har ju remaken surpassed the original, skulle jag påstå. Ja, men jag kommer alltid hålla originalet mycket, mycket högre. Nej, det kommer och nog inte jag. jag valde... Death Stranding, just mm. för att ja, men det är exceptionellt on its own mm. om man säger så. Det mm. står på egna ben. Men Resident Evil 2 hur bra det än är så är det fortfarande en remake. och ja, därför tänker jag att den har inte gjort någonting originellt Nej, på men man, sättet. Man, man respekterar originalmaterialet och man... ja den har gjort allt rätt när det gäller en remake, ja. men jag vill inte sätta den som årets spel. Nej, precis. Det är det jag menar. Det, det känns det är fortfarande en remake Ja, exakt, mm. exakt Men Death Stranding skulle jag nog säga är bästa Och Kjärnmo 3, vi är jätteglada över det spelet Det är ju inte, verkligen inte dåligt spel Men personligen för mig så betyder det väldigt mycket att faktiskt få spela det till slut Det är årets jättestil jag, jag, jag är ju kompis med honom som Du är gjort, ju Som har gjort rösten till honom där. Alltså du, jag du älskar sånt här med. Hörru, ja. jag har en fråga till dig Okej okay. kunde um, du Hur, hur, hur kunde snickaren se i mörkret? ska vi se här. Nej, men jag säger bara. Ja. En skruvlös. Nej! <laughs> Den är rolig på fler sätt. Ja, jag, jag, säger ja. Det, jag säger det. Hörru, ja. eh, vi har ju massor av lyssnarfrågor. Och jag tänkte att vi, alltså, vi måste sätta igång med det nu. Men innan vi gör det, så tänkte jag att du, du kan väl spela din låt här nu? Ja, men absolut. Ja. Årets låt, enligt Årets låt för ja. mig Den är inte från 2019 Men den här har präglat mitt år Fy vad hemskt den, alltså Texten är ju ganska hemsk Ni får inte tro att jag har gått och tänkt Sådana här tankar Ta melodin, den är bara fantastisk Och bara sätter den i stämning liksom Den här mörka höst och vinter som har varit Då får ni lyssna på låten Pre-memoria av bandet Ghost Lucifer whispering silently into your mind, who walks behind, who walks behind, standing tall, invincible, but do not forget your knives, to save your lives, to save your lives. Don't you forget about dying Don't you forget about your friend death Don't you forget that you will die <sighs> Don't you vomit savage slurs Spewed up wickedly to hide? Sea, to ride with me To ride with me Don't you forget about dying Don't you forget about your friend death Don't you forget that you die Don't you forget about dying Don't you forget about your friend death Don't you forget that you die Den är, den är fantastisk alltså. mm. Sen men kan Ghost man ju är... säga vad man vill av, av texten. Tobias Forge är ju lite så besatt av eh, biblisk mytologi om man säger så, men det är men, okulta. Det är okulta, men låten är ju så fantastisk. Den är så len mm. eller hur? Ja. Den är smooth och ackorden är så men det jag gillar alltså. med Ghost är att eh, deras, alla deras skivor låter verkligen olika. Ja, verkligen. Den men, första Men ändå, skivan, de har ett ganska liknande sound tycker jag. Ja, men det finns ändå mycket som, som gör att man kan höra på en låt att den, ah, den är från den där skivan, eh, tycker jag. Men sen ja. så har de ju sitt det här lilla spöklika, liksom, mörka, som, som ändå liksom är fundamentet. Det är lite som en saga, ja, tänker jag. Precis. Det, alltså, de kan ju ändå göra låtar typ i dur, mm, eller... Mm. Nu, nu säger jag det enkelt. En, en låt är ju inte bara i du. Men du förstår vad jag menar. En, ja, en, en glad låt. Mm, liksom. mm. Och, så det låter lite som en, en saga som mm. kan vara lite läskig samtidigt. Jo, men exakt. Typ Hans och Greta. Och en mörk undertone. Liksom. Ja, mm, exakt. Mm. Och det är det som är så spännande. Ja, mm. ja men det är ghost. Det är bra musik. Alltså. Ja, det mm. är bra. Ska vi börja beta av de här uh, lyssnarfrågorna vi har fått? Och nu känner jag så här. Ja, nu alltså jag mig Nu också. är det liksom... Nu kan man luta sig bakåt, man kan rapa lite. Uh, uh, ursäkta. Och liksom bara så här släppa tyglarna för att nu har ju vi gjort massa avsnitt i år och det är årsavslutning. Nu, nu, nu dricker vi lite bärs och har lite kul bara svara lite roligt på, på frågorna som jag har fått. Vi har fått en jäkla massa frågor. Och jag tänkte att vi. Alltså. Vissa frågor förangås av ett meddelande. Men jag säger att jag tänker så här att vi. Vi kör frågorna bara. Vi är liksom, så att vissa frågor är liksom kanske nedkortade. Du kanske har skrivit till oss och skrivit en jättelång fint liksom, kommentar eller mejl eller vi tar bara liksom frågan. Vi plockar russina ur kakan. Fast det är också fel. För jag gillar ju inte ens russin. Russin är fan det äckligaste skiten man kan äta. Så att vi. Jag har zonat, jag vet inte hur är skitsamma, om. men vi har förkortat några av frågorna. Så kan vi säga då. Andreas Vallett frågar oss i alla fall. Retro Main den 28 mars i Örebro. Är det något som lockar oss? Lockar? Jag? Ja. Är det möjligt? Kanske. Vår son fyller ju år typ i de krokarna. I de att vi, krokarna? Ja, vi får, väl, vi får se. Vi får se. Typ, har vi möjlighet? Kan vi? Har vi råd? Absolut. Ja, ja men absolut. Vi, vi, vi får väl se. Och sen nästa fråga så frågar han Händer det något med våra musikaliska liv, Filippa? Alltså, bakgrundsinfo, du och jag har ju med musik hela våra liv. Punkt. Ja, gör, gör du någonting nu, musikaliskt? Nej. Jag Nej. har ju min fjol som ligger där bak, jag har inte spelat på jättelänge. Är, Nej. Alltså, inte rent musikaliskt på det sättet, men man sj sjunger hela tiden. Ja, det gör du verkligen. <laughs> Jag och spelar piano så fort jag får möjlighet. Mm. Men tyvärr inte mer just nu. Nej, mm. ja, men det är så det, ja, men det, det är faktiskt samma här. Alltså, jag sitter... Fast du spelar ju typ varje ja, dag. Ja, men alltså, jag sitter ju i vårt sovrum eh, och typ bara spelar gitarr eller bas och typ skriver skitcoola grejer. Men sen så blir det liksom aldrig <laughs> någonting av det där. Nej, men riktigt. det är väl ändå någonting. Jo, alltså, jag, jag vill ju stöta upp ett band igen. Jag vill spela liksom... Men det kommer lag om till 40 år, har jag ju sagt. Jag tror det. Jag tror att 40-årskrisen kommer att. Det kommer att gott för dig. Pusha någonting. mig ut i det lokalen igen. <laughs> Men hela de här rockstjärnkarriärdrömmarna har man liksom lagt liksom bakom sig. Hack och låd. Ja. Vi hade, jag, vi, jag, menar, jag hade ju en, en lång period När jag spelade i band Och det, det, det är ju jävligt krävande Både liksom eh, fysiskt eh, Psykiskt och ekonomiskt Och alla sätt Alla liksom. gig man har fått följa med på Ja precis, här, ja. vart runt i fan hela det har Sverige varit, Det har varit jätteroligt Det ska man inte säga om. det har varit jättekul men också extremt jävla ansträngande Så på ett mm. sätt så är jag liksom glad Över att det är liksom över Och jag, jag är liksom mer bekväm med att sitta i en I en poddstudio Och eh, och snacka skit med min fru istället. Det är roligare. Så att, ja, hoppas du är nöjd med svaren Andreas. Och återigen, tack för ölen. Tack så mycket. Ja. Vill du läsa nästa fråga? Jo, vi har en fråga, eller ett par frågor från Grillkirre. Han har jag många så här... frågor, så tänkte vi svara snabbt på dem. Ja, liksom. hej bästa poddmakare. Här kommer ett gäng frågor. Hoppas någon passar podden. Bästa utlandsresan ni varit på. Det beror på, du och jag hade ju väldigt kul i Paris- när, vi, när var vi där? Det var 2014, va? Nej, nej. det var vår bröllopsresa och vi gifte oss 2012. Ouch! Nej, men alltså jag tänkte på vilket år vi var där. Åkte vi samma 2012, år? 2012. 2012. ja, 2012. november 2012. Så var tiden går fort. <laughs> det var skaka på huvudet. Ja, men uh, nej, men det. Paris, men... Uh, det, jag hade kul när jag också var faktiskt spelbandet bandet en gång i Tyskland och spelade. Det var... Det var kul för att det var så mycket... Nu måste du säga Paris, annars ja. det, vårt äktenskap hänger på... Alltså jag säger Paris, alltså jag säger Paris men jag men säger bara... Men du menar Tyskland. Jag hade väldigt, jag hade väldigt kul i, i när jag var i Östnabruck. Och, Robin och väljer Osnabruk och jag säger Paris. Ja, men jag säger Paris också faktiskt. Det var, det var ja, kul. Men vi var ju liksom lite ny... Skoja. Vi hade precis gift oss och grejer. Det var, det var mysigt. Det var, det var väldigt, ja, absolut. Vi gjorde alla de här klassiska tuntiga sakerna som Frutom man ska... Utom katakomberna. För de var stängda. De var stängda. Men vi gjorde alla de här klassiska tunt kärleksgrejerna man ska göra i Paris. Eiffeltornet, Montparnasse. Sätta ett vi... lås på bron vid Jajamän. Pont Neuf och grejer. Neuf. Ja. Ja. Men det hela, hela Louren sprang vi igenom bara för att vi skulle kunna säga att vi har sett ja, allt. Precis. When in Paris, ja. som man säger. Okay. Nästa fråga. Vilket land måste ni besöka innan ni dör? Japan. Japan. Ja. <laughs> Självklart. <laughs> okay. ja. Ja. Husbil eller husvagn? Inget. Jag hatar sånt där Jag hatar äh. bilsemestrar det är, äh. det är mörker för mig Jag är uppvuxen med husvagn och tält så jag får väl säga det då äh, men man, tar, man tar bilen till ett hotell någonstans Fast jag vill ju hellre då ha en husbil Så slipper man sån, backa med släpt äh. ska jag aldrig göra Ingen, man, man tar bilen till ett hotell Och sen så bor man på ett hotell Jävla svårt. Hur jävla svårt ska det vara? Du En jävla husvagn och behöver säga oh, Nu måste jag gå ut och hämta vatten i någon jävla kran och fylla på i den här jävla husvagnen. Och där satt han och bajsade. Hej, hej. Här sitter du och bajsar när jag kommer in och ska Fy, laga mat. Ja, men det är, är. Man, man lever på varandra. Det är fan mörker för mig. Tummen alltså. mitt i handen. Men jag hatar det där. Nej, Bästa tv-serien. Twin Peaks. Lost. My God. Ja. Vad hänt? Vem är du? Twin Peaks tappade som jävla mycket i och med säsong tre. Men jag räknar inte med det. Nej, okej. Okay. Men Lost tycker jag. Ja, men Lost skulle jag säga. Lost var ju skit i mitten en säsong. Nej, nej, jo, nej, nej, nej, nej. Det var spännande säsong ett och två 3 tre. Fel. Och sju. Okej. Okay. Bästa julfilmen. Daj har två. Jag visste att du skulle säga det tråkigt. Ja. Jag minns inte ens den. Du, <laughs> jag du. säger tomten är fart i alla banor. Ja, men den är mörk. Den är skitbra. Den är mörk. Ja, men den ja. är bäst. Det är den eller Ensam hemma 2 i New York. Ja, ah, jag tycker tvåan är, nej, den är fan roligare. Den är alltså. Tim Curry. Ja. Vi kan rekommendera alla våra lyssnare att gå in på YouTube och söka på Home Alone Sylvester Stallone. Där man då har face-swappat Macaulay Culkins ansikte mot Sylvester Stallone. Det är nog det roligaste klippet på YouTube alltså. i år. Det är fruktansvärt roligt. Det är så faktiskt. bra gjort ja. också. Det är jättekul. Sämsta filmen i Marvel Cinematic Universe. Alltså, man, kan, man kan ju säga eh, Hulken. Men det, det är för lätt. Det är för lätt, så ja. jag säger nog eh, eh, Thor 2. Thor 2, The Dark World. Ja, ja men vi, det är, det, det, där jag. är vi nog fan i mm. mig mm. överens, tror jag. Ja. Bästa musiken 2019. 2019. Jag vet inte, jag har inte lyssnat på någon <laughs> ja, Men om man ska välja en låt eller en skiva Från 2019 Så vill jag slå ett slag för ett band Som la ner I december 2019 Children of Bodom ja. Deras skiva Hext oh, fy. Det ja. är hemskt ja. De, deras, deras sista skiva Hext den är Jag fick aldrig mumma. se dem Jag har sett dem fyra gånger Jag tog semester för att jag skulle vara På deras konsert Mm men så kom Freja till. Just det. Så kan det gå. Ja, ja. Så. Mm, så går det. Svartvit film, ja eller nej? Ja. Absolut, absolut. Självklart. Alltså, jag och Robin älskar film. Mm. Det skulle, jag, jag skulle kunna stacka filmen flera timmar. Mm. Att en film har färg eller inte, det skiter jag. I. Jag har till och med sett Stumfilm och tyck att, tyckte att det var jättebra. Till exempel för att du är en Stumfilm. Mycket bra. Ja, men alltså, förr i tiden så var ju svartvit det som fanns att välja mellan. Ja och, och det... Idag så används ju svartvit som ett stilistiskt drag. Ja, ja liksom. absolut. Men jag tänker så här att om det är svartvit då har du tagit bort någonting. Du har tagit bort färgen. Liksom. Mm, Eller mm. om det nu är eh, stumfilm då har du liksom inte ens eh, ljud ordentligt. Nej, exakt. Där därför måste alla de här andra komponent komponenterna, det du ser eh, och framförallt då skådespelarnas prestation det måste kompensera mm. den här bristen på att du hör vad karaktärerna säger. Exakt. Därför ser du sånt bra skådespeleri i typ stumfilmer. Mm. Eh, musiken är fantastisk för den måste ju liksom spegla det som replikerna annars eh, mm. målar upp. Mm. Så det är liksom det bästa av alla de här ä, olika komponenterna som gör en film. Så jag tycker mm. att det, det, det ska man uppleva. Ja men det Jag, håller med, jag mm. håller med dig Ett glatt barndomsminne Ja du, jag minns ju Att Jag hade det bra när jag var liten alltså jag, för att Det fanns några finnar På kvarteret som, som bodde på samma kvarter som oss Som inte hade det så bra Och det påminner sig om När de på juledagen Kom och knackade på oss Klockan sex på morgonen I alldeles för lite kläder Och frågade om vi ville komma ut och leka för att de hade blivit utkastade av sin mamma och pappa. Men det är dem... inget glatt ja, men liksom, jag, jag, kommer jag kommer till det. Det är ju de, så här, De blev utkastade varje dag och skulle vara ute hela dagen och leka. Och det var liksom juldagen. Och jag satt i min pyjama och spelade Super Nintendo och tyckte livet var gött. Men de fick inte vara hemma för nej. att pappa och mamma skulle dricka så att de fick gå ut och leka på juldagen klockan sex fick de gå ut och leka så att, <laughs> jag vet inte om det är så glatt på men men, nej, men alltså, det är en sån här liten grej som jag minns att jag tänker tillbaka på nu och de tänker så De hade kära, ändå råd och bo på fina Sandham. Jo jag vet men då, det var ju liksom det var ju mycket supa i den familjen. Så att, när jag tänker tillbaka på det nu så tänker jag liksom så här usch vad hemskt och vilket tragiskt barndom de hade men fan bra. Jag hade det ändå ja. under jul när jag var liten. Jag hade en trygghet hemma. Få det... dig att uppskatta ja, exakt, din exakt. tydligare. Ja, har du något, Det var kanske lite diffust barnomspillande, ja, men har du, har du något roligt? Jo, men absolut. Vi var ute och eh, vi var ute med vår båt. Vi hade en liten, liten båt och vi är ju åtta pers i min familj. Mm. Mamma och pappa, sex barn. De gillar men... ju barn, eller? Ja, ja. det tror jag. Ja. Eh, uppenbarligen. Ja. Nej, men eh, förlåt. Mamma pappa, <laughs> förlåt. <laughs> Fortsätt, fortsätt. Då fick vi alla plats då, i en liten båt. Nej, nu ljuger jag. Jag tror inte att vi alla var ute samtidigt. För att det, det skiljer liksom 18 år mellan mig och min äldsta bror. Så jag tror att han var säkert och gjorde något annat. Åpte ja. MC. Ja, det gjorde mm. han. Mm. Vi var ute på sjön väldigt mycket. Och då har jag glatt min av att jag... Det var de här bekymmerslösa soliga sommardagarna och jag fiskade alger och slängde upp på den glödheta bergsväggen mm. så att de nästan så här friterades och stektes. Och jag lekte att jag gjorde pannkakor och därav namnet pannkaksön. Just. Det. det var ett kärt eh, fam så här familjemål mm. att vi skulle åka till eh, pannkaksön. Fint. ja Det mm. var härliga tider. Faktiskt. Positivt eller negativt skolminne är nästa fråga. Alltså jag har inga positiva skolminnen överhuvudtaget. Jag, jag, gick, jätt... jag gick knappt i skolan. Jag fick nästan MBG i alla ämnen så jag har jättemycket positiva. Ja, men du var ju så här teachers men, pet. Men jag kan även ha mardrömmar om att jag är tillbaka i skolan och mm. måste prestera. Och typ kommer för sent eller kommer till skolan och upptäcker att det är prov. Mm. Och det har hänt mig en gång faktiskt att jag kommer oförberedd till ett prov. Oj, oj, oj. Jag fick MVG ändå. <laughs> ja, jag blev MVG-barn. Hemkunskap. Alltså, jag, jag har nog inga, inga positiva skolminnen överhuvudtaget. Jag, jag hade det så, jävla bökigt i skolan. Jag oh, hade det jättesvårt fy. i skolan och jobbet. Och jag har verkligen bara så här ångest när jag tänker tillbaka på, på, min, på min skolgång. Eh, jo, jag har ett positivt skolminne. Det var när jag kastade ett stort skudd stenhårt i bakhuvudet på våran skånska rektor och sen så kommer hon in, och jag gömmer mig då såklart, i kafeterian, så kommer hon in där och är alldeles illröd Vem var den stackars kaken som kastade ett suddgummi på mig? Ja, det var fint Hon var riktigt förbannad då ja, nej men det, Jag blev nej. uppkallad till en fight en gång också I rutan? Nej, det fanns ingen ruta på min tid I rutan klockan det fem det inte så. Nej. Var, du, var du slagsmål i skolan någon gång? Nej, inte så med knytnävar liksom, Nej. utan det var så här tjej slaksmål, du vet att man bara går så jättenära någons ansikte ja, så ja. att man kan se porerna typ och ja. kalla varandra fula namn och puttas. Jag har varit i en fistfight en gång. Och du förlorade säkert. Det gjorde jag. För de var ju typ åtta och jag var en. Så att Då eller Kan ju vara det. Jag vet ja. väl att man inte gör då. Nej, men jag hade inte jag, jag försökte ändå. <laughs> det var åtta mot en. Ja, och jag, jag var väl liksom en och femtio lång då också. Så och att jag det, har ett ja. positivt skolminne ja. när jag spelade Julia i Romeo och Julia. Den har jag faktiskt fick, sett. Och jag fick sjunga inför hela Nineshamn. Alla skolor och mm. den lokala tidningen var där. Oj, oj, oj. <laughs> ja. Då, du, då fick jag hybris. Ja, oj, oj, oj. <laughs> Världen låg under dina fötter då nästa, när du var Shit! Like a king. Sista frågan från grillkirre är en YouTube-kanal man måste följa. Då skulle jag säga, eh, jag som är basist, ja. eh, Davey 504. Ja, han är bra. Jag säger inget mer. Gå bara in och titta. Slå. Ja, precis. Du då? Äh. Treslingren? Nej. Pau. Alltså, jag är ju typ ingen egen individ. Jag tittar ju bara på sånt som du tittar på. <laughs> jag kan typ så här: sätt på någonting kul, säger jag. Och ja. så jag säger så här, fail. Fail army. Ja, okay. mm. Det gör mig på gott humör och se ja. folk ramla och slå sig. Ja, men det så är, är härligt. Så jag är ju det. Jag är ju en, en självgod, bäst servicer. Vad är det man säger? Skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Kanske. Hörru, är det dags för ett pappaskämt och påfyllning mm. av öl? Jo! Ja, okej. Okay. <laughs> vad, heter, vad, heter, vad heter den sex trakasserade roboten i Star Wars? Jag vet inte. R2 MeToo. Nej! Jag går och hämtar en öl nu. Ja, det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med arkadspelstillverkaren Arcade Dreams Som nu har varit med oss som partner i ett år Så det är väl det är värt en liten skål tycker jag Tommy Fan Ja men jag tycker faktiskt det också Vi är oerhört tacksamma för det här året som har gått Och vi vill ju passa på att uppmana er lyssnare att ta en titt på arcadreams.se För de har så otroligt mycket att kolla på Bra utbud, de är proffsiga De vet vad de gör Ja vi är ju otroligt tacksamma Och vi har ju en sån här maskin i vårt hem Och ja, den har ja. ju gått varm nu ja, i ett Ja vi talar tid. av egen erfarenhet Exakt, exakt så att ja, med detta så kan vi väl säga alltså Skål till Paripixlar Hjärta Arcade Dreams Och tack för ett fantastiskt år tillsammans Och vårt samarbete fortsätter ju faktiskt nästa år också så att det, Men det är liksom lite högtidligt så här Man vill ta en liten skumpa och skåla lite grann Ja, ja. vi är ju otroligt tacksamma Så tack så jättemycket Arcade Dreams Okej, okay, då är det dags för en ny öl Monkey Business Ja det ser ut som eller är det? Eller jag säger så här att det ser ut som eh, karaktärerna från eh, Ja men efter har en arg jävla apa. Ja men vad heter de då? Va? Det här bandet. Grillas. Ja. Ja just det. så heter de? I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. Du sjunger falskt. Sluta, du nu. Okej, okay, vad handlar den här ölen om? Monkey Business en American Pale Ale eller pale som man förkortar det APA, vilket är då också eh, ja, uppenbart varifrån namnet kommer då APA kan man säga är IPAs, IPAns lillebror då skillnaden brukar vara att IPA oftast är lite starkare och har mer humle men gränserna mellan IPA och APA är luddiga och det är inte helt solklart vart de möts Just den här apan har jag testat att inte torrhumla som jag alltid brukar göra annars. Vilket gjorde att humlen inte spelar första fiol på samma sätt. Och smaken påminner mer om traditionell öl. Nästa gång tänker jag återgå till att torrhumla eftersom jag uppskattar humle och tycker det blir godare med en rejäl humlearom. Okej, okay, då ska vi smaka. Ja, men jag smaka? Mm. Ja, Den smakar inte lika mycket humle. Den smakar lite nötaktigt. Ja, den var lite så här. Vad det man säger? nötig i karaktären. Eller? Ja, nötig. Den smakar som nogat. Mm. Jättegod. Jättegod. Supergod. Vi, vi, vi fortsätter med frågorna. Vi har fått ett mejl från Erik Broberg. Ska du läsa det? Jag ska bara... Oj, förlåt. Från Erik Broberg. Du vet pi... att folk gillar ju inte att vi rapar på det. Nej, jag vet. Jag klipper ju oftast bort det. Vi har fått ett mejl från Erik Broberg, The PS2 Junkie, som man även heter på Instagram. Varsågod, Filippa. Hej, Robin och Filippa. Hoppas allt är bra med er och att ni köpte något gott för bränslebidraget. Jo, det fick Det har varit en liten beef eater. Nedan är en liten prolog med efterföljande fråga till er. Året var 2001 och platsen Times Square i New York. Då klockan slog midnatt den 15 december började en glasögonprydd man vid namn Gates att sälja svartgröna lådor. Ett nytt fönster, Windows, öppnades inom spelvärlden där inbyggd hårddisk och nätverkskontakt gav gamers en extra dimension. Denna spellåda tog sedan en 360-graders sväng och utmanade Sony om världshäravälde. Men båda blev överkörda av Nintendo som solklar Wii Winner! <skratt> <skratt> Tillbaka på ruta One tappade lådan, momentet och blev sad <skratt> Xbox One S all digital. Mm. Och disklös. Vi framtidens horisont tonar Anna Condor och Lockhart upp sig. Då series. Då series X fortsätter. fortsätter. Hur du slutar återstår att se. Nu till frågan. Vad är er relation till Xbox? Ämnet lyser med sin frånvaro i er podd. Så nu får vi råda bot på detta. Kommentera gärna de olika iterationerna kort. Eller kort, förlåt. Xbox, Xbox 360 och Xbox One. Samt vad ni tror om nästa års Xbox Series X. K -k -k -k -k mycket exar. Mm. Tack för ännu ett kärleksfullt podcastår. Fortsätt göra er grej så kommer 2020 bli minst lika bra. Tack Alltså Erik. det här med, med Xbox är ju... Tack för frågan Erik. Den här Xbox-grejen är ju att... Äh, det är ju lite pinsamt alltså, en, alltså Om ett spel släpps till flera konsoler så väljer vi att spela dem på till exempel Playstation. Ja. Eh, det är ju bara... Exklusiva spel. 360 eller Xbox One exklusiva spel som vi faktiskt vidrör. Um, men vi har liksom inte gått på djupet med Xbox eller Xbox 360 någon gång på samma sätt som vi har gjort med Nintendo's och Sony's konsoler. Så jag känner väl att i alla fall en musikspecial med tema Xbox är väl på sin plats tidigt nästa år. Alltså, vi måste ju vara ärliga. Vi har valt sida. Ja, vi har ju valt lite vi sida. Vi är Sony. Lego-soldater. Om Nintendo också. Och vi kommer fightas till sista bloddroppe i den kampen. Jag vet inte varför <laughs> Xbox aldrig liksom har varit vidare intressant. För att de flesta spel som, som både du och jag tror jag, anser är spelvärda är ju ofta spel som släpps till flera konsoler eller till typ Sony alltså, konsoler. Jag kan tänka mig så här att de har marknadsförts på olika sätt. Så Sony har liksom marknadsförts som en coolare konsol Lite som Sega och back in the Days. Så har alltid känts mer vassare, och Xbox har känts mer som en sån här familjekonsol. Mm. De har släppt många sådana här online-funktioner. Alltså, det känns mer som en sån här. Multimediamaskin. Ja, tack. Mm. Mm. Multimediamaskin, liksom så här, Det lämpar sig för så här, barnfamiljer. Ja, äh, Medan Sony kändes mer så kändes sig mer spelfokus, spelriktad, liksom. Jag vet inte. Ja, alltså, de, det har ändrats det här genom åren. Men, ja. som sagt, precis som du sa, Robin. Har det varit ett spel som har släppts till båda konsolerna, då har ju vi valt. Sony såklart, eftersom mm. det är bara det vi äger. Ja, men jag, jag är ju lite Sony-nintendo-fanboy. Ja, men det äh, är vi. Och, men ja. vi, vi är mogna nog att erkänna att vi säkert har gått miste om väldigt mycket saker. Absolut, absolut. Och vi vill jättegärna utforska den här uh, delen av spelvärlden som vi har missat. Mm. Så kom jättegärna med tips på spel som vi bara måste spela. Vi, vi ja. började ju lite på det här Alan Wake, men du gav ju upp. Alltså jag kan, ja, precis. Men det finns ju, Du får gärna återkomma till oss som sagt då, med en lista på Xbox- exklusiva spel som vi ska spela. Jag har ju spelat, jag har börjat spela <laughs> i alla fall, Alan Wake, Gears, of, Gears of War... Och många andra spel till 360 som jag faktiskt liksom planerar att slutföra. Och typ det Halo började vi spela. Halo har det... aldrig varit någonting för mig. Nej, Jag vet inte varför. Det inte funkar bara tilltalande. inte. tilltalande. Och jag tänker så att vi kanske är fel målgrupp. Vi kanske skulle ha spelat det när vi var såhär. Men jag gjorde det. 15, jag gjorde den när jag var 15-16. Oh. Jag fastnade inte för det då. Nej. Men, det kan ju men, vara så. Ja precis. Men Xbox 360, vi har ju en massa spel. Det är bara att vi sätter oss aldrig ner och spelar dem. Nej. Liksom. Men som sagt vi, vi är alltid nyfikna på det här. Ja. Så, men alltså tidigt nästa år en, en musikspecial Xbox blir det väl i alla fall fan i mig det är på tiden ja absolut ja. tack så mycket för din ja, kommentar och ditt mail Erik vi kan fortsätta med Mikael Nordesons fråga och jag har tagit bort några frågor här, för några har vi faktiskt redan svarat på tidigare här men den här frågan är lite liksom Luddig och jag tänker filosofiskt <laughs> Vad är Bästa ni tagit med er från 2019 Ja, jag tänker mig att Mikael Norusson Vill ha ett spelrelaterat svar Jag, jag tänker nog ge ett icke-spelrelaterat ja, svar Ja, jag vet inte Det är svårt om man säger Icke-relaterat Eller om vi säger spel först då, Så tänker jag så här att Det har satt väldigt mycket bra Det här året det här är året där det omöjliga slår in. Vi har fått se Shenmue 3. Vi har fått se Kingdom Hearts 3. Så jag tar med mig när det gäller spel och spelrelaterade ting att det lönar sig att vänta. De här titlarna liksom har ju folk väntat på i över ett decennie. Och jag tänker så här. Vi hade inte varit nöjda om de hade kommit för fem år sedan. Det lönade sig mm. att vänta Mm. Så jag tänker det också Alla de här titlarna som man går bara och väntar på Ja, men låt det ta sin tid för vi vill inte ha någon halvfärdig Skitprodukt mm. Så känner jag, ja. det tar jag med mig Den lärdomen tar att jag med mig Att spelutvecklarna faktiskt fila, ja. fila på fiberna lite mer Ja, mm. faktiskt Att saker och ting får ta sin tid Och det lönar sig att vänta mm. Det är så värt mödan i slutet Men sen rent filosofiskt Så tänker jag att vi båda har vuxit Väldigt mycket det här året Mm vi har varit med om så mycket skit. Alltså förlåt men nu blir jag negativ men alltså varje år blir bara värre. Och... <laughs> <laughs> det blir bara oh. mer och mer skit. Du vet man råkar ut för saker och man upplever saker och ungar blir sjuka och mamma nej det här året var banne mig värre än föregående år. Mm. Det blir bara värre och värre. Men jag tänker så här att man blir nog i de här värsta motgångarna en mer lycklig person. Ja, du, nu rinner vi in lite på mitt svar. Man blir en mer nöjd och tillfreds person för att det här året, hur mycket piss vi gärna fått ta från livet Alltså jag har nog aldrig varit så tillfreds med mitt liv som jag är just nu. Nej ja, men det är samma här. Jag har verkligen genomgått en resa det här året. Och verkligen det har du också. Men jag känner verkligen att jag har hittat mig själv. Det, det här är superklyschigt. Alltså det är nästan pinsamt. Men jag har hittat mig själv det här året. Och det är tack vare att jag har sett att jag klarar av såna här stora problem och motgångar. Som vi har fått möta mm. det här året. Så jag vet vem jag är liksom. Det är fint. Ja, och jätteklyschigt. Ja, Förlåt. Men ändå men... fint ändå. Förlåt, jag skyller på Mikael som ställde mig den här... Och Andreas som skickar oss den här ölen som gör att typ börjar bli lite berusad. Nu. Nej, inte mig, men okay. jag har inte ställt mig upp än. Nej. Nej. Men jag, min, Mitt svar på den frågan är nog att eh, ta vara på de här dagarna eh, när man vaknar upp och känner att eh, lite som han den här legogubben i legofilmen. När man vaknar upp och känner att everything is awesome. De dagarna att man faktiskt tar vara på dem och man går och lägger sig på kvällen och känner att idag har det varit en bra dag, helt och hållet. Och att man värdesätter de dagarna och försöker så att varje dag man har eh, faktiskt blir en sån dag. För att som du sa, både du och jag har varit med om extrema prövningar det här året. Eh, alltså privat och, och liksom arbetsmässigt och, och allt vad det nu är. Så att de här dagarna där allting bara liksom flyter på. Man ska fan uppskatta dem lite mer. Man ska fan spraymåla Carpe på väggen oh, hemma. Alltså du, jag börjar tro att vi behöver ett Carpe Diem. <laughs> någonstans. Folk Nej. som har texter på väggarna hemma, de kanske de kanske har rätt ändå. Ja, det är lärdomen från 2019 Att med med är sant ja, alltså. nej, nej, men alltså, på riktigt uh, Att faktiskt försöka få Varje dag att bli awesome Ja, det är jätteklyschigt, ja. men jag märker ju det bara Att du som har varit med Om din utmattningssyndrom och så mm. Att när du har tagit dig ur det Det är mm. ju liksom inte en, en Bana rätt upp, utan man faller ju Flera gånger, och ja, ja, får ta sig upp flera gånger och, men för varje gång så blir det lite lättare. Liksom, det är två va? steg fram och ett steg tillbaka. Ja, så faktiskt. Mm. Och, men jag märker ju att du har blivit en mycket mer nöjdare människa och mer lugn. Och jag, jag, jag är mer positiv och, och tacksam för det lilla. Ja, faktiskt. och det, det är väl jättefint. Långt svar jag. på en kort fråga. Ja, eh, han frågar också då. Eh, nu är det tvärkast här. Ja. Eh, bästa fynd ni köpt 2019- Uh, i spel. Ja, jag tror det. Eller i sex, om man har köpt sex. Men jag tror inte någon <laughs> av oss har gjort det. Vi har inte blivit torskar än. Nej, nej. Uh, bästa fin Jo, jag, jag. Jag hade en bekant till mig som hörde av sig till mig och frågade om jag ville ha. Hjälpa honom att sälja massa spel till uh, NES och Sness Och jag sa att uh, absolut, det gör jag. Uh, och då sa jag så här också till honom att det är lite spel här som jag inte har till min samling så att uh, jag köper dem av dig och sen säljer jag resten men då sa han så här, sälj det du inte har och behåll det som du inte har till din samling och ta det som liksom betalt för att du säljer de här grejerna åt mig, så att tekniskt sett som summa summarum så fick jag en drös med spel till Ness och Sness som jag inte hade Lite tillbehör, handkontroller och skit helt gratis. Men han alltså det var inte så att du du, du gjorde ju ingen förtjänst på honom på något sätt. Alltså han fick ju, du hjälpte ju honom verkligen ja, men jag, han fick ja, jag, ju men, bra exakt. betalt för ja, sina saker exakt. och han blev väldigt väldigt nöjd. Exakt. Jag sa det jag liksom jag. att jag, jag vill köpa det här och då sa han ja men du vet du vad, ta det där som du inte har och behåll det och sen säljer du resten och ger mig pengarna. Ja, nej, men jag hoppas du är nöjd med Svaret på den frågan. Du har väl inte gjort något vidare film i år, eller? Nej. Nej, nej men så, så kan det gå. <skratt> Nästa fråga. Vilken konsol vill ni att era barn ska uppleva först? Vår son är ju redan nu väldigt investerad i Nintendos konsoler, Super ja. Nintendo och 3DS spelar ni väldigt mycket på. Men Jag skulle vilja säga eh, Nintendo 8 bitar. Ja, det, det, ja, men för det är det... det som var starten för oss. Ja, du hade en liten atari också. Ja, fast det, det, var, också. det var ju på näst, Det liksom började liksom alltså, på riktigt. Ja, precis, D där kan du hitta riktig spelglädje. Ja. Har ni haft någon tanke på att lägga ner? Vilket vi inte vill, såklart. Jag tror han vill att vi ska lägga ner. Ja, jag tror jag det. Tror det. <laughs> Nej. Nej, men alltså... Ja, det har vi väl haft. Ja, det, det, det är, så, så är det ju. Alltså... Faktiskt eh, det här året. Ja. Nej, men vi har hållit på väldigt, väldigt länge ja, nu. Vi, och någon gång så börjar man ju undra liksom hur, hur länge ska vi hålla på egentligen? Men jag tänker också så här, att det som räddar oss här det är det faktum att jag och Robin har aldrig gått ut med och liksom haft som mål att vi ska göra en podcast som är baserad på vår kunskap. Ja, oh, nej, nej. Liksom, för vi, det har vi kan ju typ ingenting. <laughs> jo Robin, du är duktig. Du har kunskap om saker. Men jag kan ju typ ingenting. Jag, jag kan ingenting om spel. Fast, eller, alltså, att... Jämför dig själv med avsnitt ett nu och vilken ja, resa du har gjort jo. och hur mycket du har lärt Absolut. dig på de här åren. Men vi har aldrig gått ut med att vi ska veta allt om de senaste konsolerna eller senaste spelen eller bla bla bla, jada, jada Utan vi har alltid varit tydliga med att vi gör en podcast där vi sitter och snackar skit och vad vi tycker om saker och ting. Vad vi vill prata om. Ja, vad mm. vi, vill att vi vill prata prata om. Liksom. Mm. Och det har nog hjälpt oss att hålla ut de här åren. Inte hålla ut, men jag vill inte kalla det det. Vi har ju njutit under de här åren, såklart. Mm. Men det gör nog att vi känner ingen press på oss att sitta här på all världens kunskap. Liksom. Nej, nej så är Fortfarande är slutändan våra åsikter som är det viktigaste och jo, vår liksom, dynamik. För så här, den här, det här är liksom inget fabricerat. Vi sitter ju och pratar så här på riktigt. Alltså, ja, ja. det var ju så idén till podden föddes ja, liksom. Ja, precis. Men eh, jag menar, alla goda saker måste ju ha sitt slut. Mm. Och jag och Robin funderade på att sluta det här året. Faktiskt. Mm. Eh, men vi ångrar oss. Det finns ju områden som vi fortfarande liksom inte har utforskat i pixlar eh, Och sen så tror jag också att eh, det är också lite för att man alltså på ett privat eh, eller på ett personligt plan har, har haft mycket att göra vid sidan av i livet som har gjort att det liksom har blivit så här att jag vill nog kanske inte fortsätta med, med podden. Eh, ja, det speglar av sig. Ja, exakt, exakt. Fast egentligen så är det ju liksom... Det har ju aldrig varit poddens fel att man har Nej. känt så här. Utan ibland känner man bara inte för att göra en podd. Och sitta och skriva anteckningar och spela in och sådär. Det är det... omständigheterna runt om ja, som färgar av sig. Exakt, exakt. Mm. Uh, så att, men, alltså, vi, vi har vi kört ska... ett år till och uh, vi får se hur, hur länge vi kör på. Men vi låter ju såklart er veta. Vi, vi har inga planer på att lägga ner nu. Alltså, utan vi låter er veta det i god tid uh, när det börjar. Sjuka. Än så länge är det väldigt kul. Än så länge jättekul och det finns jättemycket kvar att utforska, känner jag personligen. Ja, Jag att, tänker så här, innan vi slutar så kommer vi nog trappa ner. Ja, det tror jag också. För att beslutet att lägga ner helt, det är så stort. Alltså jag menar, podden är vårt första barn. Det, var ja, liksom, det är ju som ett barn, ett extra barn. Ja, och liksom. det, det blir lite som en tidskapsel också. Mm. För jag menar, det här, vi har ju alltid... Låtit lyssnarna få titta in lite I vårt liv mm. Och följa vårt liv På andra sidan mickarna liksom, När mm. vi väntade vårt första barn ja, Ni är lyssnade, andra... ni, har, ni har varit med Ni alltså. har varit med, ja. ni är ju här med oss liksom. Precis, det är lite menar, Det är så svårt att liksom bara stänga av Den, döda den, mm. länken mm. Så jag tänker att Innan det sker så kommer vi nog Det är lättare då att Tunna ut det och liksom göra exakt. avsnitt mer eller lite mer sällan ja. än att man bara dödar helt. det helt. Men det här är ju liksom, som sagt, när det börjar nalkas mot slutet. Liksom. Det är ju inte aktuellt för oss att lägga ner. Nej. Utan vi, vi kommer att på liksom, och uh, låta er veta. Det är, ja, för jag vill gärna fortsätta liksom, ett år till nu. Ja, ja så, så får vi se vad som hände sen, liksom. Ja, absolut. Eh, och han skriver då, Mikael som skrev de här frågorna, han skrev också här sen, tack för ännu, nej, tack ännu en gång för en helt för helt underbara poddar med blandning och underhållning om både spel och musik och film och familjesnack. Det blir mer personligt och familjärt och man känner igen sig när det inte bara blir stelt snack om spel. Det är ni som gör podden till vad den är och ni som gör att vi lyssnare stannar och stöttar. Oh, vad fint. Men det är lite sammanfattat där Jätte, liksom. Ja. Ja men det blir ju bekräftelse på att ni faktiskt tycker om Ja men bekräftelsen, är ju, oss. bekräftelsen är ju ångan som, som, som gör att vi orkar kötta oh, på. Oh, ja. ja men det är de som ger oss the steam att orka ah, kötta på liksom. Ja. Ja absolut. absolut. Hörru. Jag frågar ja. Varför äter fransmän sniglar för? Jag vet inte. För de har inte råd med snabbmat. Ah. Så jävla dåligt. Ja, det var riktigt Kanske dåligt. årets sämsta pappa. Ja, själv. den var riktigt dålig. Jag måste ju påminna dig också, Filippa. Mm -hmm. Jag har ju en liten överraskning åt dig fram mot slutet på avsnittet. Den som orkar genomlida det här avsnittet till slutet kommer få sig en liten, ja, men äh, en liten det upplevelse. Ja, liksom. det, det ser jag fram emot. Ja. Ja. Nu har vi då ett gäng frågor kvar. Så att, ja. Eller ska vi köra min, min årets låt nu? Eller? Vad säger ja, men det du? kan du göra. Ja. Ja. Okej, okay. det här är ett band som heter Björnarna. Ett svenskt punkband. Men den här låten vill jag i alla fall dedikera till någon. Och jag vill dedikera den här låten till... Ja, ingen specifik person, men alla känner vi någon som är en jävla idiot bara. Och den här låten går ut Till alla ni där ute Som är jävla idioter Den här är till er, det här är Björnarna Med låten Idiot Det är alltid det som ser någon. Och det är alla andras fel Det är du som släpar runt på ett kors Ett patetiskt skådespel Du har alltid alla emot dig Ingen tar någonsin ditt parti Det verkar vara någon konspiration landrar i maskopi, Men har du aldrig tänkt på att det kan vara så Att du är en jävla idiot Jag har du aldrig känt att du kanske ändå Inte är någon ängel utan tvärt emot Är en förbannad idiot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 fin låt. Alltså. Ja, det... den här är jättebra. Den ja. är så catchig också. Nej gud alltså, det här ja. låter... Alla, alla, alla känner vi en idiot. Ja. Så det, här, liksom, det finns ju liksom, det är så bra. kriminella människor, det finns våldtäktsmän, det finns pedofiler. Ja, alla men är bara det, bara så... den här, det här rövhålet på jobbet, eller ja. den, här, den här grannen som man bara stör sig på. Som Idioten i är... konsumkön. ja. ja. Som bara ska väsnas och höras och trängas. Folk som trängs det är idioter. Folk som har texter på väggarna hemma. Idiot, nej. Nej, Nej, så långt ska vi inte gå. vi ska inte dra alla över en kammare. Folk som gör sin egen existens viktigare än andras. Ja, typ vi. Nej, tycker inte. Narcissisterna i par Okej, vi fortsätter med frågorna här nu i alla fall. Robin skriver favoritkonsol från 90-talet. PlayStation Ja, ah, det, alltså det är ju Playstation 1. PlayStation 1. Eller är det su 1. Super Nintendo? Super Nintendo är ju Super Mario All-Stars och Final Fantasy 6 och Super Playstation 1 och Final Fantasy 7, Robin. Jag vet det, men... Jag, alltså nu, bara för att det är idag, så säger jag fan Super Nintendo. Bara för att... Nej, idag säger jag Super Nintendo. Och jag säger Playstation 1. Ja, okej. Okay. Björn Ringström skriver bästa spelet ni aldrig spelat. Och han säger själv att Witcher 3 är hans svar på det. Ja, eh, ja jag får nog säga... Alltså, jag har ju världens längsta backlist. Ja, jag med. Ja, en, en riktig skämshög. Ja, fruktansvärt. Men ja, alltså jag har inte spelat Chrono Trigger. Jag har inte spelat... Har ja, inte den inte spelat. Alltså, den måste du fan göra snart. Alltså. Det är inte... Alltså, det, ändå. Alltså, rollspel och så. Japanska rollspel, det är inte allas grej. Men Chrono Trigger är allas grej. Nej. Det. Det, det är allas grej. Det är min grej. Så därför är det extra skämt, Men jag tänker verkligen. Mm. Alltså jag tror att det är verkligen inte alla som har spelat Chrono Ja. Det är bara liksom hardcore som mm. utforskar turbaserade japanska spel. Men det är en jävla pärla alltså. Jag har faktiskt inte spelat klart Massivec 3. Okej. Okay. Mm. Har jag inte heller? Jag har inte spelat klart Final Fantasy 56. Om jag nu ska återgå snabbt till Erik Broberg här, så kan jag ju säga halo spelen. De har inte jag spelat. Nej, det har inte jag heller. Och jag liksom ligger inte vaken på natten över det. Nej. Nej, ja, men det är liksom. På Bitch 23 inte... har jag inte heller spelat. Jag har inte spelat klart Gen 2 och 3. Nej. Jag har inte spelat klart Death Stranding. Nej. nej. men det är Nora. Det är Nora. Bra, bra lista där på grejer du har att ta igen 2020. Och istället då för att plocka någon av dem så tänker jag ju snarare typ att jag ska spela Witcher 3 igen. <laughs> alltså jag tänker slänga ut det där. Jag har i fönstret snart. Nu tänker jag nog... Lägg ner någon, det där. Spela någon, någonting nytt. Någon annan att ligga med. Ja, precis. Mm. Det är det du tänker på. Att du ska ha samlag med den annan. Eller så tänker jag på att det är ett av världens bästa spel. Robin, du har ju ja. inte spelat Skyrim. Nej, där har du ett spel som ligger på min skämsög. Skyrim. Det är ganska ja. sjukt ändå att du inte har spelat det. Faktiskt. faktiskt. Det är liksom... Eh, det, det är ändå det, det vill jag ändå påstå Det släpptes 11 november 2011 11-11-11 Det är ändå ett spel på, som på något sätt Har definierat Det här årtiondet Det har kommit mm. mycket spel Men det här det spelet om, no, om något Har verkligen bara Ett sig fast Ja kanske Det har till och med blivit ett meme om att Du har ju fram. för fan The last of us kvar Nej jag in, vill inte <laughs> Jag vill inte. Okej. Näst, Björns nästa fråga är i alla fall, har ni varit med om något oväntat möte? Det behöver inte vara spelrelaterat. Björn själv, som skriver frågan, träffade en av skaparna till rollspelet mutant på en jävla bensinmack. Det är lite Var random. Var snäll mot bensinmacken. Men jag är det. Jag är, Varför är det är en jävla. Ja, men jag är fullt respektfull. Jag använder det bara som ett. Vad heter det? Eh, vad heter det? Till, ett tilläggsord för att uttrycka min min tyngd i att det var på just en just bensinmack. Eller jag vet inte. Nej, ja. jag tycker den blir kring. men har du, någon, har, du någon, har du sprungit på någon rolig person någon gång? Ja, alltså ja. en rolig fast jag sprang ju inte på den mm. inte bokstavligt och inte så att jag liksom fick kontakt med den här personen. Nej. Men jag tyckte att det var roligt att, att när du och jag åkte till Göteborg mm. för att åka på eller för att gå på retrospelsmässan. Just det. Just den det. första personen vi ser när vi kliver av tåget är Glenn Hussein. På riktigt alltså. Det är helt sjukt. Då ah, blir ah. man ju så här, alltså, Everything is a lie. Ah. Alltså, du, <laughs> världen är en illusion... För då står han, är han inhyr där som någon himla hit ja, en, en glitch in the matrix. Ja, man bara, va? på riktigt. Vi satt och pratade. det finns det inga andra göteborgare och ju... måste han vara här? Liksom. Vi satt och pratade om så här. Ja, men Göteborg, vad fan kan man Göteborg egentligen? Men så Liseberg, Glenn Hussein. Ja, och vi såg någon annan, en kvinnlig komiker som satt typ några rader bakom oss. Ja, och typ, Ja, så här, en kändis. Ja. Sen bara går vi av och där står han. Glenn Glädmuseen och tv-producenten Bobo Krull. Det här, det här händer inte. Nej, det inte för att jag är så här: åh, liksom blir Starstruck. Det är inte alls på det sättet. Mm. Men det var bara så lustigt och märkligt. tycker Jag ja, Jag håller med dig. Ja. Jag, jag har ju massa sådana här. Fast de är ju mest musikrelaterade. Att man har varit på klubbar och spelat och sen har folk varit i publiken eller man har varit förband till någon som man har sprungit på någon hit och dit. Men ett möte. Alltså, som jag tycker var speciellt för mig, det var när jag träffade eh, gitarristen och sångaren i bandet Dissection. Bara kanske två, tre veckor innan han tog livet av sig. Nämen. I en liksom självmordsritual. Väldigt mörkt. Du har en liten del av dig, Robin, som är så där lite läskigt besatt av sådana där saker. Ja, men alltså, jag har ju alltid gillat bandet Dissection. Och sen Han hade suttit i fängelse för mord Och uh, var, var då uh, Utsläppt och hade plan, planer På att göra den här uh, turnén Med, uh, han hade åters, återbildat Bandet dissection då och jag träffade honom på, på någon jävla, liksom, vad heter det, typ, Swedish Metal Expo eller någonting. Så jag bara bytte, no bytte några hastiga ord med honom och stod och snackade lite och trevlig trevlig snubbel, liksom. och det var helt random att vi liksom träffades på den här lastkajen där vi stod. Uh, och sen då så hade han den här turnén med dissection och sen så gick han hem och uh, ja, gick uh, självmord i någon form av satanistisk ritual. Nej, men Väl väldigt märkligt, men, men uh, kort, kort möte faktiskt. Det är liksom inget positivt. Nej, men han, äh, han var ju en otroligt duktig musiker. Och skrev många jävla bra hits. Night's Blood för helvete! Nej, det är bara töntigt. Förlåt. Det okay. är töntigt! Jag, okay. kan, jag kan inte se... Okej. Okay. Jag, men, men, jag kan stå ut med mycket. Jag kan stå ut med power metal som sjunger om svärd och drakar. Ja, och men black metal är inte din kopp te? Black metal kan vara min kopp te, ja. men inte när den sjungs då av självmordsbenägna true fans ja. som verkligen tror på det, som sjunger om liksom den kosmiska antikrist. Liksom. Ja, precis. Nej, Anti-cosmic bringer of the ja, end. Nej, förlåt, men det är inte min kopp te. Nej. Jag har haft ett oväntat möte med en youtuber som jag inte tänker nämna här. <laughs> Men jag tyckte det var jättekul och jag gick fram och skakade hand Med denna person som blev väldigt positivt Överraskad Du vill inte säga vem det är på grund Nej. av att Jag förstår varför du inte säger vem den här personen Vi är Vi går vidare, tack ja. så jättemycket Björn Ringström Tack så mycket Björne. Nästa fråga är från Martin Gran Han skriver Var det Johnny Bode som Jimi Hendrix Fick idén av att slå sönder gitarrer Vet du vem Johnny Bode är? Han, han var ju sångare i bandet Bordellmammans visor Jaha. Hon fick en kontorsplats. Som man ska r med vita handskar. Ja, precis. Ja, med vita handskar på. Alltså, det är ju Det, enda sätt det kan gå. Jaha, Slog han sönder sina gitarrer? Ah, alltså jag vet inte om det här är en... <laughs> det här är ju en pappaskämt. Typ. <laughs> jag vet inte. Jag är jätteosäker. <laughs> Matti Gran, förtydliga dig. Men, men alltså Johnny Bode är ju en unsung hero. Alltså han var ju, för det första så var han ju en kvinnokar av Guds nåde. Han var även skattesmitare Jasså. och eh, solovårare. Så ja, han, för, han försvann ju bara en med en Kassa jävla ja, han försvann bara en vacker dag med en jävla massa pengar. Så att Johnny Bode, Bode visor" han ett slag. Han kanske syftar på att Jimi -Henriks, eh, Hörde musiken och tyckte att det var så vidrigt. Jag tror aldrig i mig Henrik hörde- Bodil Elma Massouis eller Johnny borde. Nej, nej, men <laughs> i, ett par i ett parallellt universum. In the Matrix, heter. yes. Emil Skönning skriver- Fellow Nines Hamnare. Ja, just det. Vad siar ni för framtid för gaming? Teknik, spel, konsol, PC-streaming, VR, etc. Jag har ett bra svar på den men ta, ta ditt svar först. Jag kan ju säga mitt första. Jag tänker så här- det här har vi talat om många gånger. Men mm. jag tänker att gränsen mellan syn, synen på spel kommer förändras. Mm. Jag märker ju det här bara när jag pratar med, med ah, mina släktingar. Mm. Hur deras syn på tv-spel är så svartvit. Det är liksom så här, antingen är det då är det bara för barn. Det är en syn. Mm. Men samtidigt då så är det. Nej, det är bara våldsspel. Mm. Det, det är antingen bara FPS-spel där du går och skjuter och mördar människor. Eller så är det liksom bara Super Mario. Mm. Det är det enda som har färgat den äldre generationen när det gäller tv-spel. De tror att det finns inget annat än det. Liksom. Mm. Och jag är väldigt trött på den här bilden, för jag tänker att tv-spel, det är en legitim form av underhållning. Folk läser böcker, folk går och tränar, folk yogar, folk... Jag vet inte. Står och bakar. Sitter på Pornhub. Ja! Och folk liksom behöver underhållning. Folk tittar på serier. Folk lyssnar på musik. Att sätta sig ner med ett bra, eh, spännande spel. Där du får följa en... Eh, vara med på en resa. Med vissa inslag av våld. Kanske. Kanske inte. Det är liksom en lika legitim... Eh, legitimt val av underhållning som att sitta, sätta sig ner och läsa en bok. Och jag tycker att det banner mig på tiden att vi börjar se det på det sättet. Och det är min. Eh, det är min vision. Jag tänker att liksom gränserna kommer suddas ut. Och eh, spel kommer bli mer respekterat. Det är en respektabel genre. Vet du vad jag tror. Du jag, bara, jag håller inte med jag, håller, jag, jag tror tvärtom från dig. Nej. För TV-spel har ju alltid varit den här. Uh, lite udda hobbyn. Man sitter hemma och spelar istället för att vara ute och spela fotboll med sina kompisar så sitter man hellre hemma och spelar tv-spel. Jag tror, och sen, sen har ju spel fått ett uppsving de senaste åren med alltså hela den här e sportsgrejen grejen med, med, med folk som spelar StarCraft och det är Fortnite och Overwatch och du vet den typen av multiplayer-spel. Jag tror någonstans att, för att det finns ju en sprick Någonstans Emellan e sportsvärlden Och spelvärlden Om vi tänker Mario Vi tänker på andra liksom Stora, stora spel Typ The Last of Us Det är ju inte samma sak som Till exempel Fortnite eller andra online-spel Jag tror att det här med E-sport e kommer växa Och bli ännu större Och i och med det så kommer sprickan Mellan de spelen Och single-player-spel blir större. Och singleplayer spel kommer att liksom återgå till det här lite, lite udda hobbyn. Även om det kanske blir mer igenkänt som en konstform eller mer respekterat som en konstform så kommer spelvärlden att tydligare delas upp i två olika läger, om du förstår Fast vad jag menar. Det motsäger ju inte det jag sa. Nej, men det, jag det är en annan ju i så fall sprickan mellan Hela spelvärlden både online-spel mm. och single player-spel mm. och omvärlden, alltså den del av mä mänskligheten som inte spelar spel. Jo, jag, jag tror att jag tror att single player-spel, så att säga, kommer bli mer accepterat och igenkänt i vardagsrummen. Men jag tror också som du sa då, att som jag sa, att sprickan till online världen kommer bli ännu större. Ja, alltså världen förändras. Ja. Alltså, jag, jag vet ju att. Folk vill inte erkänna e-sport er, er som en sport. Nej, exakt. Och, alltså, helt Men e-sport är ingen sport, för e-sport är e-sport. Ja, alltså jag har ingen åsikt när det gäller sånt där egentligen. Jag bryr mig inte. Men världen förändras ju och vi kan inte bara liksom jämföra det med saker och ting som vi mm. har haft tidigare. För att saker förändras och vi får bara acceptera att det tillkommer nya saker. Va, va? Seriöst, tror du att VR kommer ta fart på riktigt. Jag, jag tror inte det. Alltså VR har ju varit en, eh, en trend nu de här senaste åren med, med, med Oculus Rift och PSV. Jag tror inte det. Jag tror att det kommer dö ut igen och sen komma tillbaka om tio år <skratt> ja, igen. Ja, absolut. Men jag tror att fram, alltså det kommer bli en grej på riktigt. Någon gång. Men Någon det är inte, gången... vi är inte redo än. Vi, we're not there. Nej, men jag tänker nog också det. Vi är inte riktigt där än. Så ja, det, det är väl våra teorier Ja, vill. vi vet ingenting. Nej, vi vet ingenting. <skratt> Nästa fråga. Tommy Eriksson frågar Hur ser ni på konsolkriget inför nästa år? Alltså jag tror att det kommer bli ungefär som det här konsolkriget som varit nu. Att Nintendo gör, kommer göra sin grej, Microsoft kommer göra sin grej och Sony kommer göra sin grej. Och de enda som vill stå kvar i ringen och mäta sina snoppar är Sony och Microsoft. Nintendo kommer göra sin grej. Ja, alltså menar, syftar han på liksom de parter som alltid har varit med? Eller menar han på att det kommer vara något extra nästa år. Jag vet inte. Så här, det, stundande kriget. Men det är stundande kriget. Google du... har väl gärts in i det också. och det är, liksom, det är så många. Man har inte koll på det längre. Ja, riktigt. nej, Tyvärr. Alltså jag har faktiskt ingen tillräckligt kunnig åsikt om det här. Men Nintendo gör sin grej, ja, Sony och Microsoft kommer, kommer fortsätta mäta sina snoppar. Att Så Nintendo är det bara. gör sin grej, det är man däremot väldigt säker på. Ja. Och jag typ respekterar ja. dem för det. Ja, absolut. De, de, typ, de vill inte mäta sig med någon annan. Så här, de Riktigt de jävla it. true Japanese people. Alltså. Ja. Och det är fint. <laughs> det är fint ja. Mats Elkebabo Holmqvist undrar Vad har ni för favoriträtter? Drick. Eller goodies. Goodies. Vet, vet du förresten varför jag inte lägger mig i vad andra människor äter? Nej. För det blir så kladdigt. Ja, men det är ju bra. Alltså, jag lägger mig inte i Nej, vad andra förstår. människors jag, jag, jag brukar inte ligga i andra människors mat. Nej, det är, ja. det är ju så. Vad har du för favoritmat, Filippa? Dåligt pappaskämt, tror ja, ja. Jag, jag, Jag gillar pasta rätter pasta ja. och mycket sås. Du älskar ju sås. Du är... äter ju sås med pasta. Ja, ja. jag är inte mycket för så här husmanskost. Nej. Tänker jag. Nej. Jag gillar pasta. Ja, ja det är fint. Eh, jag gillar ju en bra hamburgertallrik. Alltså, du vet, en medium rare hamburgare, mycket ost, gärna lite peppardressing, lite pommes. Det är Mingo, alltså, du utnyttjar ju inte hamburgertallrikens fulla potential. Nu ska jag säga något elakt. Ja, säkert. Sure. Jag har, Ro sagt, det jag har sagt, sagt det förut till ja. dig. Men du har ju samma smaklökar som typ typen fyraåring. Du gillar så här: pommes med ketchup. Nej, jag hatar ketchup. Det typ så här: du typ, doppar lite uns så här, ena lilla kanten av såsen. Du kan inte, du skulle aldrig så här beställa in en fisk du aldrig har käkat. Du skulle aldrig någonsin prova muslor. Eller typ Men vem, fan vem, vem äter musslor Seriöst. Men det är folk. Alltså. Människor. Äckligt. Vuxna människor. Men, nej, du man är typ inte som... vuxen för att man äter muslor. Du är typ som Dante. Du är skev nu nej. när du säger sådär. Nej. Jo, jag är bara ärlig. Jag gillar inte så jävla mycket sås. Alltså jag gillar Men, ju mer liksom pommes fritten. Vet du, jag älskar dig ändå. Ja, okay. ja. Drickar du? Öl. Ja, jag säger eh, min nufunna, nyfunna kärlek till Gin Tonic. Jag måste säga så här att jag älskar julmust. Ja. Det är nästan... Åh! Oh, ja. liksom. Eller en, en, kall, en kall Coca-Cola på burk. Ja. Men jag, ja. jag, jag dricker väldigt sällan så här läsk uh, i veckan. Jag Läs, köper aldrig det. Läsk i blask. Ja. Jag dricker väldigt lite. Ja, det ja. gör det faktiskt. Godis då? Det finns bara en för mig. Choklad. Salta grodor ja Och sådana här äckliga mintkyssar. Oh, oh, oh, oh. <skratt> Vet du, jag tänkte faktiskt köpa det i julklapp va, va, till dig. Vad fin. Ja, ja. Men alla påsar var så här, det var ingen påse som var... Så här, Okrossad? Ja, ja, exakt. Men alltså, seriöst, vill, vill ni pusha podden till nya nivåer, Skick, skicka, <skratt> skicka mig lakridsgroder. Så Nej. jävlar händer det grejer här. Alltså vi har typ inte det i vår <skratt> stad, så om ni faktiskt lyckas hitta det hade det varit ett mirakel. Och violpistoler. Det är så kärvla kompis. Hej, vad är det du pratar är det viol? om? Viol. Ja. Är det en blomma? Är viol en blomma? Ja. Okej, okay. ja, men jag bara undrar det. Jag, jag var så osäker på om viol. Liksom. Är det bara en smak, eller är det liksom en blomma? Jag vet inte riktigt var smaken kommer från. Med viol. Viol. Ja, men, ja, men viol. Doftar du florata? Doftar blomman viol. Som ja, jag violpistoler. Antar jag antar det. Ja. Jag vet inte. Det är säkert något så här från andra världskriget. Det brukar vara härstammar. Från här. andra världskriget? Ja, så att man, man hade inget godis så man gjorde godis av viol. <laughs> Och skritsvar? Nej. Nej det, okay. kaffe har du väl hört talas alltså? om? Nej, jag har aldrig hört talas alltså. om. Man hade inget kaffe så man hade ett substitut gjorde man på sikoriarötter. Går fortfarande att köpa i utvalda butiker. Aldrig har talat så I min almanacka står det att jag ska gräva upp Cikoria rötter för jag vill prova det M Märkligt Viipa, mycket märkligt jag, är Hörru, jag, men jag har en rolig sak här Okej okay. okay. nu, nu har jag kanske det bästa pappaskämtet för, för året här um, Varför tog utredningen Mot Ace Rocky Så lång tid jag menar. Åklagaren var inte rappare Har du gett? så Jävla roligt alltså. Nu går vi vidare. Ja, okej, okay, nästa fråga. Jens... Nu, nu, nu börjar ju ja, slå till här. Ja. Nu jag Ska jobba imorgon. <skratt> <skratt> ja, okay. Jens Nej, nej, månevall. Häftigt äftnamn. Ja. Månevall. Ja, ja, jag hör det. Månevall. Jag hörde Ja. ja. Hur många timmar spelar ni i veckan? För få. Då kan jag ju säga så här, att jag spelar ju ingenting just nu. Nej. Men om jag spelar, då tänker jag att du och jag brukar dela upp det Vi spelar typ två timmar mm. var. Jag skulle säga. Så då säger jag två gånger sju, fjorton timmar. Jag skulle säga, om det är ett spel som jag verkligen är investerad i, då skulle jag nog säga 25 timmar i veckan. Shit. Ja, om, jag, om, jag, om jag verkligen är ja. investerad i ett spel typ som Death Stranding, satt, liksom. ja, då var det 25 timmar i veckan ja. ungefär. Jag för, nu en till fråga alltså. Mm, mm. Jag föredrar allt oftare serier och film framför tv-spel men jag har goda minnen och gillar tanken om att spela. Hur gör ni för att hålla upp intresset? Hittat bra spel. Ja, alltså så här är det. Vi är precis som dig. Jag har inte spelat nu på flera månader nästan. Mm. Eller nej, nu jöga. Men ett par veckor. Mm. Och det är okej. Okay. alltså Man har sådana perioder i livet när man Absolut. inte orkar spela. Och mm. det är helt okej. Okay. Vi kan inte lägga om vårt liv för att kunna spela. Det är snarare så här. vi måste lägga om vårt spelande för att mm. kunna leva. Mm. Man ska jobba, man ska ta hand om barn etc. Spelandet, det är liksom den här liksom extra guldkanten mm. oh, exactly. på Gold tillvaron. The silver lining. Den får anpassa oss eller anpassa sig efter vårt liv. Så mm. är det. Mm. Eh, och jag känner att har man ett riktigt bra spel så blir det ju mycket lättare såklart. Mm. Så hitta ja, alltså, ett bra spel och man vet ju, alla vet ju det, att när man väl sitter där efter den långa introsekvensen när man kommer in i ett spel, då är det så himla gött. Ja, men, precis, det är det, det är det jag säger. Man måste komma in i spelet. Man måste hitta ett spel som, som man känner att det här kommer jag gilla man får kämpa sig igenom. Ja, exakt. Ja. för var, Varje spel har ju liksom dippar när man känner sig att nu är det ingen kul längre. Men ofta så är det ju liksom värt mödan att, att genomlida de där timmarna som inte är så jäkla roliga. Ja. Det är svårt att komma med... Vi har ju en kompis som också har väldigt svårt att liksom ta sig igenom spel. Han spelar 15-20 timmar, tröttnar, lägger ner jag tror bara att man ska bara bita ihop och tycka att det är lite tråkigt ibland. Och till exempel, återigen, Death Stranding är ett spel som har lärt mig att ibland så måste ett tv-spel vara lite tråkiga för att, för att de faktiskt ska lämna ett intryck Ja, absolut. Men alltså ett spel, det ska aldrig vara ett jobb. Nej, nej, nej. nej. nej. Alltså, men det ska ändå vara. Om du vara... heller vill titta på fem säsonger av Big Bang Theory, gör det. Fast de är också tråkiga alltså, ja. förstår emellanåt. Jo, du menar? jo ja. Ja, absolut. Ja. Det kan inte alltid vara svinroligt. Liksom. Man får man får bara bita ihop och köra, tror jag. Hans sista fråga är, har ni flera televisioner som ni kan spela samtidigt? Ja, vi har Nej. två. Jo, men vi, jo, vi har två. Nej, vi har en tv och en dator. En, da en stor datorskärm. Ja. Så att det ibland när du vill se på någonting... Det är inte någonting... television, men, Nej. men när du... du har flyttat in den till sovrummet. Jag flyttar och... in spelkonsolen till sovrummet när det, när det liksom... När du vill se på någonting och jag vill spela någonting och inte spoila för dig eh, och sådär, då, då kör vi på var sitt rum. Liksom. Så det var de frågorna från Jens. Vi fortsätter med en annan Jens. Det är två Jens. Eh, Jens Sporebos frågor. Vad heter Elvis Presley? Jag vet vad Elvis bror heter dock. Han säger. Nej, nej, nej. nej, jag, vet, nej. El, jag vet vad Elvis bror heter. Han heter Tolvis. Den där var så tråkig. <laughs> okay. Vi tar den riktiga frågan. Han säger, nej, skämt och sidor. Hur får ni ihop spelandet med föräldrarollen? Vi har två barn, köpt hus. Kidsen, kidsen är sju och fem år. Man är glad om man kan köra två timmar på kvällen om man inte somnar. Backloggen växer. Alltså du, två timmar varje kväll. Det är typ bra. Det är bra jobbat. Det är bra Jaha, precis, jobbat. Precis. Alltså jag har kompisar som är föräldrar och de har inte ens tid att gå och skita. Liksom. Nej, att, precis, att man hinner att man har en bra rutin på ungarna, att de lägger sig vid en tid på kvällen, det är typ mm. det bästa som finns. Vi, vi lägger våra ungar typ mellan sju och åtta. Mm. Ja, men alltså... Och då har man sin egen tid på kvällen och den är guldvärd. Man mm. behöver det. Oavsett om det gäller att du ska gå till gymmet eller gå och lägga dig i ett bad i två timmar och ligga och vittra bort. Eller om du vill läsa en bok eller sätta dig framför ett spel eller en film. Egen tid är skitviktigt. Och, och jag tänker att det du gör är liksom nog. Alltså två ord. Planering och prioritering. ja Det är men... bara det som gäller. Prioritera... Uh, att spela eller om du behöver ha liksom, sa, uh, sa, samlag <laughs> samkväm. Vi också att prioriterat. <laughs> med, med, med din sambo. Ja uh, absolut. Det, det är liksom, man måste prioritera och två timmar per kväll är ju inte så jävla illa pinkat. Verkligen inte. Tycker inte jag. I alla fall. Verkligen inte. Jag menar, vi sover ju åtta timmar om dygnet, jobbar åtta timmar om dygnet. Det är mm. inte så mycket tid kvar Nej, jag menar det. Jag menar det. Nästa fråga kommer ifrån. Lotaren skriver, Erat absolut sämsta spel under 2019. Behöver inte vara ett som kom ut under året. Men är spelat. Den här är salt svårt. För alltså jag, jag Spela att jag spelar inte dåliga spel. Nej, man gör ju inte det. Alltså man, man. Nej. Jag har nog inte spelat någonting som har varit liksom uruselt i år. Om jag ska vara helt ärlig, så är det. Alltså jag, jag liksom. Jag lägger inte tid på det redan från Nej, början. Nej, alltså, om vi inte gillar ett spel så spelar vi inte det. Nej, precis. precis. Vi, vi har för lite tid för att ödsla tid på ett spel man inte ens tycker om. Nej, men exakt. Tyvärr. Det, det är ett tråkigt Nej. svar. Åh, men alltså, det, det, det är som det är. Ja, liksom. tyvärr. Mm. Vi har en fråga från Henke Ek, 80. Hej, jag undrar vad ni har varit mest nöjda med spelåret 2019. Vad ser ni fram emot 2020? Sen vill jag gärna höra ett pappaskämt eller frel, fler från Robin så vi ta pappa först eller? Ja, kör. Okay, ja men jag, jag, har, jag. har en till. Okej. Okay. Vad vill man inte äta innan man hoppar fallskärm? Fallaffel. Falla fel. Oh, oh, kul. <laughs> <Sit>. <laughs> oh, <vidrigt. laughs> ja, kul. Ja, vidrigt. Men bästa spel 2019. Det har varit alltså, mest nöjda med. Kena ja, alltså, 3, Death Stranding. Resident 2. ja 2. Men det, typ det. att året för remakes är här. Det känns bra att remakes... Liksom det är typ seklet, för, att, seklet ja, för remakes. Liksom. Eller hur? Och de görs liksom bra. Jag har varit nöjd med det här året för att utvecklarna har lyssnat på fansen. Äntligen. Vi har sett det i form av ett bra remake. Badass remake som verkligen har gjort allting rätt. Och sen har vi också sett det i Kenno 3 som verkligen dedikerar typ en stor del av spelet till de fans som såg till att göra det här möjligt. Mm. Så det här är, det är jag nöjd med det här året att utvecklarna faktiskt har tagit det vi fans har att Men fansen att får som de vill. Ja, ja, ja verkligen. Vad ser vi fram emot 2020? Alltså, <laughs> dum fråga. Final Fantasy 7. Final Fantasy 7, det ja. släpps i februari. Det, det, och Cyberpunk såklart och, och Resident Evil 3. Alltså, jag, jag är, De jag, är bara sidnoter. Alltså jag har ju liksom mina franchises som jag alltid går till. Men Final Fantasy 7 remaken är ju ett spel jag ser fram emot sen 98. Så det, det är liksom, alltså ja, nej. Vi går vidare med nästa fråga tycker jag. Den är från Tobias Eriksson 96. Tänk dig vad coolt han, han skulle säkert få fler följare om han bytte till Tobias Eriksson 69. Ooh, tror du inte, ett tror du inte, tips, det. tips från coachen. Ja, jag visst. Tips <laughs> från coachen. Jag vill veta vad era topp fem spel av Nintendo som släppts detta årtionde. Äh. Fem, fem från Robin och fem från Filippa. Oh, oh det, alltså, det är jättesvårt. Ja, men alltså. jag, kan, jag kan säga... Detta, år, of the alltså, wild. detta årtionde är ju liksom från, 20, alltså från 2009 till 2019. Eller 2010 nej, 2010 till tionde. <sighs> jag säger Breath of the Wild. Kan vi säga en? Men jag säger så här, Breath of the Wild. Ja. Absolut. Ja. Eh, sen, det, det är ju ohotat. Nummer ja. ett. Ja, ja, absolut. Det är inget ingen snack om saken. Vad finns det mer? Jag, jag vill nog slå ett slag för Super Mario Odyssey. Alltså. Är jag tråkig då? Ja, nej. Skitbra! Ja. Skitbra. Jag, jag vill slå ett slag för det. Vad ah, eh, har vi mer? Jag vill slå ett slag för ett till Zelda spel ah, A, Link, A, Link, A Link Between Worlds. Ah, eh, som som var en jävla fantastisk liksom, spirituell uppföljare på A Link to the Past. Som var, alltså, det är ett fantastiskt jävla spel. Eh, och, jag vet inte mer. Eller? Kommer som du på sagt, något? Vi är oförberedda. Vi, vi har inte läst de här frågorna. Nej. Inte alla. Så det här Nej. var en fråga som bara caught of guard. Men bästa... Det är ju Breath of the Wild. Absolut. Det är, ja. ett, det är ett av de bästa spelen det jag, här årtiondet. Jag är glad att jag fick uppleva det för jag är ju som sagt inget super Nintendo eller Zelda-fan. Mm. Så det känns så kul att man fick uppleva det spelet och bara blev så berörd. Ja, jag, menar det. jag menar det. Den här tysta hjälten. Liksom. Ja. hör innan jag fortsätter det är dags för en till öl från Andreas Vallett. Nästa öl ut här. Eller vänta, det här är ju fan, det är ingen öl. Det här Va? är ju en Utom ordentlig Äppelsider Fabrikör Brages Som har Nej. då som sagt skänkts till Kommer oss det en monockel med på köpet? Det borde göra att det Där har faktiskt. du ett tips Andreas lätt. Ja. Ska jag läsa Lysk. lite info om den här ölen då? Ja. Fabrikör Brages utomordentliga äppelsider. Oh. En kollega till mig var nyligen på att göra egen äppelsider. Då han har många äppelträd på sin tomt. Och eftersom han vet att jag kokar hemgjord bärs. Äh, bollade han idéer med mig om hur man ska gå tillväga. Men du är inte från Österropa? Nej men jag är ju jag är ju fisfinäm här. Jag har egentligen inte gjort mer än att jag har bollat idéer och lånat ut min utrustning för jäsning, kolsyresättning och flaskning. Men jag fick några flaskor av resultatet och passar på att dela med mig en flarra till er. Det är en torr äppelsider och bör inte drickas med en vanlig sidedryck från Ica i tankarna. Den här smakar väldigt annorlunda från sådan sidor. Och har mer åt vitt vinhållet med äppelarom istället för druvaromer. Mm. Har ni smakat Strongbow tidigare till exempel? Ja, men det oh. har vi faktiskt. I så fall så vet ni vad ni har att vänta. Det här är som sagt bara en, Åh, en första testbatch på endast en äppelsort. Min kollega verkar bli biten av att göra sidor så nästa år lär han göra fler batcher på olika äppelblandningar. Det ska bli kul att se hur det artar sig. Ja, men då smakar vi den här då. Jag börjar bli ganska, så här, jag börjar bli ganska kraftigt berusad vid det här laget. Det vi, vi förade ju lite innan den här podden också så att det är liksom skriket och gapet nu ska jag dricka. Här. Ja men alltså jag Strongbow är ju liksom en gans, ganska bra eh, jämförelse skulle jag säga. Det är liksom en, en, en det är ingen som sa som det är som man sa det är ingen, det är ingen ika sida liksom, det är ju mer en, en liksom öl, ölig karaktär man ska förklara det på något vis. Det här. Ja det var gott. Det det smakar faktiskt som vin Det är ett pro-tip från mig Sako, till, till, till alla som fortfarande går på krogen Det är att avrunda alltid Med en sidor eller alkoholäsk liksom För att få en bättre bakfylla Eller tips från coachen Filippa, Vad kallas en kinesisk film Som spelas in mellan mars och maj Mars och maj ja, Vad kallas en kinesisk film Som spelas in mellan mars och maj April <laughs> ja, Rasist Vårrulle. Ja, det var kul. Jag tyckte mitt svar var bra. Lise, film. Vad sa du? April. Ap Ap det, Ap det sa ju alltid hon, tanten på sina restauranger. Jag Nej, det lite. sa hon inte. Akta, valmt Lys. Men hon mm. sa det på riktigt. Jag säger inte det för att jag liksom vill... Skratta åt asiatiska människor, men hon sa: Akta varmt lys. Okay, ja, vi, vi fortsätter med nästa. Nu börjar bli full. Äh, lyssna, fråga. Förlåt. Mm. Pin bara så här. Ja. Pappa katt säger: Jag har en fråga. När ni blev tillsammans, visste Filippa hur spelnördig Robin var? Eller kläckte du Robin det successivt? Haha. Jag känner man ibland får ta det lite lugnt med hur mycket spel man har och spelande som för sig Alltså tjejer blir imponerade när man har en stor eh, spelsamling. <skratt> <skratt> Men Hur var det? Du på berätta. Ja, fast du hade ingen stor spelsamling. Du hade en bokhylla med lite spel. Ja. Mm. Ditt största spelköp gjorde du ju faktiskt under vårt förhållande som gjorde att vi började tillsammans då samla. Ja. Eh, nej. Eller jo, jag visste hur spelnördig du var. Men... Eh, Alltså jag tänker att det var så vi Lärde känna varann också Så mm. jag gick ju in med den eh, Med den tanken Att jag var nörd och du var nörd Och jag minns att jag nämnde för dig Att jag typ eller, nej, att jag, att jag visste Vad 57 var ja, precis. Och det gick du igång på ja, Det som vi verkligen gick igång på Det var när du var 17 Och jag var eh, Just. lite äldre Och <laughs> Och jag, jag köpte ut siggo till dig när du mm. rökte. Och då när jag gjorde det så gick vi hem eh, samma väg sen då. Och då så pratade du om eh, Castlevania. Ja. Och då bara. Wow. Alltså, det här är någonting att hänga i julgranen. Någonting extra. Det här är ja. någonting att hänga i julgranen, ja. tänkte jag. Eh, och, jag snackade ju bara skit, jag visste ingenting. Nej, men vi hade ju. Eh, jag märkte ju det att shit den här killen Vet vad han snackar om Jag hade ju inte spelat eh, Final Fantasy VII, till exempel Jag hade ju bara sett min surra spelare Ja men alltså du hade ju inte spelat Så mycket konsolspel Överhuvudtaget. Alls egentligen. Nej. Du hade ju spelat lite när du var liten Men sen ja. så var det väl kanske jag som liksom introducerade dig Och för sen var där. jag ju mer PC-spelare liksom PC, PC Master Race Jag spelade ju World of Warcraft Ja, töntigt Nej, va? Epic Vad sa du? Epic Ja, men det, det var typ det. jag presenterade mig väl ganska tidigt som en som en spelnörd Ja, men det gjorde jag också. Det är så man får tjejer. Men det var så jag var liksom vars, jag gick under det folk hade den bilden av mig i gymnasiet. Att du var en nörd. I första ring så hade jag en vottröja på mig på första mm. skolfotot. Ja. Och då efter det så blev jag liksom Ja men det var ja. i På natur Apropå, röka, <laughs> apropå rökande ja. Visste du om att prinsessan Victoria röker? Det är ett papperskämt antar jag. Nej men alltså vi, vi vet ju alla att hon suger på en prins mm, Nej Va? Ful Va? Ja, det var, var ju ful. skitbra Det var ju Nej det var inte Det var nej. äckliga Jag <laughs> i huvet. Usch Ja störk kucken <laughs> prins Daniel <laughs> han är <ju> det åh då orket med jura många frågor hur många frågor är kvar fyra ja Sen har jag en överraskning åt dig ja det ser vi fram emot. ja ja yes. nu är nu, nu nu nu har ni med på Stiva Linan här Guelmine nu, nu är jag kraftigt brusande ja. säger hur rädda är ni för att era barn ska tycka att tv-spel är det mest tundiga i världen? Och hellre satsa stenhårt på något tufft som ishockey, fotboll eller tennis? Ja, det är ju faktiskt mitt och Det är ju vår största mardröm. Vi... Tobias, jag... Nej. Jag, jag är ju en gammal hockeyspelare. Ja, Jag har ju spelat i sånt. Tror det eller nej? Jag säger bara A-I-K. Nej, nej, det gör ingenting om våra, våra tv-spel inte tycker om barn. <laughs> Våra Ado, barn inte tycker om FPS-spel. Vår son frågade ju mig här om dagen säger pappa är jag adopterad och då säger nej vi har inte hittat någon som vill ha dig igen. Ja ah, men sluta det där har inte hänt. Nej det har inte hänt. Nej. Men, men nej nej, nej men vi alltså är inte vår... så rädda och jag tänker så här att alla barn tycker om saker som är roliga. Alltså, jag, jag, jag, alltså barn dras ju till, till spel och sen om, om de inte gilla spel, nej, då får de inte ärva spelsamlingen och då går de miste om en jävla massa pengar. I då ser slutet. vi till att de inte får någon arv överhuvudtaget. Men exakt, då nej. skriver vi bort dem från testamentet. Nej, men man tänker så här att tv-spel är en som bred genre. Det finns någonting för alla. Det gör jag faktiskt det. Alltså jag, det jag skulle kunna det. hitta ett spel åt min 70-åriga pappa och till min gamla mor. Jag, jag, jag brukar skämta med vår son och säga att din pappa åkte, din, åkte dinosauriet i skolan. Ja. Det, det tror de på faktiskt. Ja, men absolut. Lite skärmigt det. är, det är med inte värre att luras med ett barn Men barn är ju jävligt lätt lurade. Så ja, att det, det är de. Ja. Det är därför vår son, varje gång du säger någonting som är en uppenbar lögn så tittar alltid vår son på mig för att ja. typ så här bekräfta. Scanna av. Ja. Ljug i pappa nu och jag bara står där och skakar på Snacka huvudet. Snacka gubbi även skit igen. Ja. Ja. Mm. Ja, vi har nästa fråga ifrån Bara Länk. Nu, när vi går in i ett nytt decennium, hur känns det att blicka tillbaka och vilka var ni 2010 jämfört med nu? Man har ju levt flera liv i tio år, känns det som. Jag började med Youtube 2011 och tack vare retroresan och känns som igår, men var så sjukt länge sedan. Jag kan tänka mig att det är liknande för er podd och familjeliv. Ja, när vi började podden, du och jag, då var vi ju liksom... Ja, vi Ulla. var ju ett ungt par som hade hela livet framför oss. Och, och utan liksom, barn. Utan barn och man hade tid att göra saker och spela saker och analysera saker. Nu är man bara trött hela tiden. Man är bara trött. Så är vuxenlivet. Det är ja. att gå runt och vara trött hela Exakt. tiden. Ja. ja Och det har jag märkt också, att åldras... Det är, att, det är som att alltid se trött ut. Du vet, när man mm. tittar sig själv i spegeln och tänker så här: shit, vad trött jag tror. Mm, mm. Så här: lite, man ser lite risig ut liksom. Ja. Ja. Och lite urholkad. Mm. Så är det att åldras. Men, när man inser att så där ser jag ut nu. Men ett seriöst svar, svar. på frågan: mm. Det är ju typ att de senaste tio åren som har gått. Alltså, jag har ju levt lite över 30 år. Men de senaste tio åren, jag har aldrig vuxit så mycket som, som liksom person, tror jag. Eh, I och med att man har blivit förälder. Man har fått ett liksom helt annat ansvar för någon annan. Vi, vi har gift oss. Eh, och liksom det, det, det, det, det är mycket saker som jag känner att det man har, kommit, man har liksom blivit vuxen på riktigt under, under de här tio åren som har gått. Ja, absolut. 2010, då gick jag i skolan fortfarande, jag var 18 mm, år mm. Ung, ung och snygg Snärta. ung och snygg som jag, och, som jag raggade upp. och jag hade rykte ah. som ja. nörden <coughs> nej F festing. festprisen ja, ja. Det, det kan man ju säga ja. och sen att jag bara settle down ja. snabbt gick det också Snabbt gick det. Ja. man gifte sig, man fick barn alltså man har gjort värsta resan på de här åren mm. jag vet inte alltså Ja, alltså man... Livet bara går, det går så fort. Alltså. Ja, men det gör ju det. Ja, det liksom. gör ju det. Och, uh, man har haft kul. Man har haft kul, men man ja. har också stött på problem eller man ska säga, <känniskor> känningar som man inte haft tidigare. Liksom. Ja, men alltså man är ju glad att livet går. Jag hade ju inte velat vara 18 år igen. Man 18 år är har... värsta man kan vara. Alltså man bara lever under en sten, man, man ja. har liksom ingen koll, man, man har ingen korrekt världsbild. Man har faktiskt inte det när man är 18. Verklighetsuppfattningen är ju väldigt skev, mm. känner jag. Men jag tycker, jag det, jag tycker det är bra, bra svar på frågan ändå. Ja, så alltså, negativt. <laughs> det är mörkaste, Nej. mörkaste avsnittet av Paripixeln någonsin. Ja. Nej, men vi har, ju gjort, vi har ju vuxit mer på de här åren än vad vi har gjort någonsin. Ja. Och alltså på tal om retroresan, det var väl retroresan uh, tillsammans med mycket annat som gjorde att Paripixlar drog igång, liksom och uh, Samson Wiklund och, och Anders Brunlö är ju två personer som jag tror liksom inspirerade i alla fall mig till att liksom sätta igång Ja, jag visste ju inte vilka de var Nej, du visste inte ens vilka det var liksom. det, ja, men det är två sköna snubbar som liksom inspirerade mig till att kanske liksom starta Och jag tycker att det är kul också när man lyssnar tillbaka på de tidiga av sina par pixlar Det är liksom helt annorlunda tryck För jag, jag sitter så här och jag försöker att prata lite så här allvarligt och liksom, ja det här spelet har ju väldigt äh, vacker musik Och man blir väldigt tagen av det. Nu är det så här, men det är skitbra musik Det är så jävla bra musik alltså, det, är, det är så jävla alltså, Det är, så det är jävla... typ såhär, vi har släppt på kraven <laughs> jag, jag, jag försöker inte vara fin i kanten längre alltså, jag, jag, Nu kör jag, ånga på bara. Liksom, ja. Ja, Kul okay. att redigera det här också Nej det, det blir ju helvetet för mig Volymet toppar hit och dit <laughs> <ut. laughs> Kompressor är din vän ja. Jajamän Fortsätt Näst sista frågan för ikväll August Ink säger Vad har ni för förhoppningar inför nästa spelår? Och vad är era tankar kring nästa generation konsoler som lurar runt hörnet slash Tony? Vi har ju svarat lite på det här redan. Ja. Uh... Vi är ju väldigt, väldigt förväntansfulla inför Final Fantasy VII. Alltså, jag, jag tror också att 2020... Det finns inget annat. 2020 generellt kommer bli ett jävla... Alltså det kommer bli ett jävla kalasår att vara gamer. För att det finns så mycket skit som kommer 2020 att det är alltså det är vansinnigt vad mycket bra spel det kommer nästa år och jag tänker så här också, jag har haft ett väldigt kast spelår mm. eh, året innan dess 2017 så spelade jag ett spel i månaden mm. eh, och det här året har jag typ spelat ett spel liksom Eh, Nej, jag spelar fler spelar många fler. Jo, men jag har typ fler. klarat bara ett spel. Jag klarade mm. ut Red Dead Redemption. Ja, just det. Mm. Det är typ det, liksom. eh, och jag tänker att 2020, mina förhoppningar inför det året, när det gäller mig själv, är att jag ska hinna mer. Så jag tänker att Prioritera att, mer, eller vad ska ja, jag Ja, att, att jag ska få orkan till att spela mer spel. Mm. Eh, mm. Och liksom ta igen lite av min backlog. Det är mina förhoppningar. Ja, men det är verkligen. fint. Det var fin. Jag, jag är sugen på det. Jag har, jag har ett spelsug. Mm. Mm. Och när det gäller nästa generation konsoler det är jag tyvärr inte insatt i. Jag tror att det kommer bli liksom större hårddiskar, bättre prestanda mindre laddningstider. Bakåt De här... kompatibilitet. Det känner jag vik är, är, är viktigt. Nu ja. När det finns liksom så många bra eh, spel på den här generationen och förra generationen så känner jag liksom att jag... Nu, nu, nu bakåt kom kompettab bakåt, bakåt kompatibilitet ja det, det, nu är det faktiskt på riktigt en viktig sak Säg det sak. tre gånger snabbt bakåt kompatibilitet blablabla bakåt blablabla. Blablabla. Det, nej men jag känner att det, det är en viktig sak nu ja Viktigare det är antingen en eller en HD remake på allting som gör så det är ja, liksom inte man, fullt nej, hur många gånger kan man göra en HD remake på ett spel liksom? nej. Skyrim HD HD HD edition skyrim liksom. på en sten ja, ja. skyrim på Det är av mimen som jag pratar om ja jag vet det men, men, det, men, nej, men det, det är alltså bakom kompatibilitet är ju en viktig sak eh, och alltså, de kommer det, bara fortsätta. Spelen kommer vara lite snyggare <laughs> liksom, och flytta flyt på lite bättre. Ja. Sista frågan. Ja. Shit. Är du full än? Jag är nog lite full. Jag, jag känner en kraftig berusning. Ja men in, inte jag. Det är riktigt snurrigt nu alltså. Ja men jag har ju öststatsgener så jag, jag har ju då på riktigt bättre... Anlaget klara av motstånd mot det. Ja. Tydligen, ja. så säger de. Mm. Det var inte jag som sa det. Nej. Nej. Retro-sheriff säger: Hur många ex av Crock har ni i samlingen? <här> <här> Och den ska, Filip ska Filippa köpa en till. Hur många Crock hur många har du? Jag vet inte. Ska vi, spela, ska vi, spela, ska vi recensera Crock nästa år? Nej, det är till skitspel. <här> <här> ja, det är faktiskt Legend of the Gobos. Det är riktigt dåligt. Nej, du vet ju vad jag vill spela innan det. Nej. Över det. Ja, över det. Swagman. Sw ja. Ingen har spelat Swagman. Jag vill spela swagman. Ja, vi spelar Swagman. Jag tycker seriöst att några av de Vi spelen... kommer få Swagman att gå upp i priserna. Jag tror det, ja. för vi äger ju typ alla ex av det spelet. Nej, vi har bara ett. Två. Swagman har Okej, vi två. i Hulland. Jag tycker att vi uh, spelar Swagman. Swagman, jag, jag, alltså, om man ändå är inne på PS1-spel så känner jag att nästa år så vill jag nog recensera... Uh, swagman, kanske. Uh, jag tänker typ Rayman hade det varit kul cool. det. Första Rayman. Ja! Yeah! Det är så coolt spel. Men han går i mål. Ja! Yeah! Han är en märklig figur. Uh, nej, men nej, jag tänker att vi har nog plats för ett till tillkrocka. Uh, men, uh, men vi, vi ja, uh, men precis. Har ni några crook liggande hemma så kan ni skicka dem till, till oss. Uh, oh. uh, nej, men alltså. Vi har, hur många krok har vi? Fyra? Fem? Sex? Tre jag tror jag. Fyra tror jag vi har. Tre. Jag tror att fyra. Har vi fyra? Jag tror vi har fyra. Filippa, vi har ju fått massa fler frågor, men vi, vi tar inte med dem. Vi, vi slutar med Aha. frågorna här nu, för nu har vi varit på i över två timmar. Jag tänkte avsluta det här året med eh, någonting kul. Jag har, jag har gjort en liten sak här för dig. Eh, ja, jag tänkte att eh, Ska du, jag ta med hörlurarna? Jag tänkte att eh, Nej du ska ha på här hörlurarna Du ska få lyssna på en liten sak som jag har klippt ihop där eh, Som handlar om dig Vänta jag måste dyka först Du ska få höra en men Jag har klippt ihop lite, lite ljud Här från i år när, när du Pratar Så att jag tänkte att vi när jag pratar. Du, ska få lyssna, du ska få lyssna på det här nu Filippa Okej okay, <laughs> är, är du beredd? För nu Nej. kommer en liten sammanfattning av Nej. det här året För, för din del Okej okay, är du med? Oh, det låter säkert så här tuntigt. Eller någonting Ja, något sånt där. <skratt> Shit, det är kriget. Vad fan håller du på med? Jag trodde jag var full här, men jag tror du är lite fullare. Det här var alltså låten Ghostly Theater från spelet Castlevania. Castlevania. Tyst med dig. Okej, okay, ja. ja. <skratt> det kliar ju ont halsen. Öh! <skratt> <skratt> <skratt> Men herre jävla vad det nu? vet jag, det vet jag startat ja. ett surr i näsan nu. Man får spela som den unga och kaxiga arkitekten, tänkte jag säga. Skriva. <laughs> <Skrivet>. Hon <laughs> arkitekt. Arkeolog Sitter du och ritar hus Samma skit Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 118 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Pari Pixlar Jag som pratar här heter Det är för varmt, kan vi kanske Någon fönster eller någonting Det blir inte varmt längre. Jag har ryggtutt, magerump och skrev svett. Det där kommer bli en blooper. Bara så. Ja, det gör ingenting. Jag ska bara avsluta mina gubba ljud. Mm. Nu. Jag orkar inte mer det. Nu, jag har träffat mig för den här stunden och det är bara sambar för mig. Det känns som hög i halsen. Jag oh alltså, får panik. Det, det där, kolla, det är typ svettfläck från mig. Det får svettas så mycket. Det får svettas så mycket. Jag kan inte röra. Alltså jag vill bara sätta mig där nere i ringen och bli blöd. Får jag snyta mig? när jag inte håller på, då ska jag berätta det för dig. Ja. Att när jag på ett jobb efter då. Eller. Då då bara vi men sa jag det kanske Jag stod vi tio mötet. Det var igår förresten. Så bara märker jag så här hur min näsa börjar rinna så där har jag bara, det är riktigt så riktigt förkyld näsa. Jag bara liksom, tycker att det är jobbigt. Liksom. Så jag måste gå härifrån. Då är det för att min bror står och tuggar mentalt bredvid mig. Mm. Förstår du? Så doften tränger in och når mina näsborrar. Förstår du? Det är bara starkt. Mm. Du? Det kan man. I täppt näsa, det är bara mm. mm. Så, continue. Och det, och det är min Morgon, mage. Ma. Den ville säga något. Magen säger gunis. Uh. Uh. Uh. Gunga. Sjunga. Lunga. <här> <här> <här> <här> <här> Även den bästa mamman behöver vila. Uh. Vänta, vila, kila, pila, fila. <skratt> Nej, jag vet inte. <skratt> Är det här? Nej, men, <skratt> <Jag vet inte. skratt> Nej, men något sånt där. Liksom att, äh, att hon kan äh, ta det lite lugnt med den här. typ <skratt> Eller något sånt. Snacka Råkar vara när ja. <skratt> <skratt> man så läpparna. Vad fan pratar du Jag blev tår i munnen. Ja, ja, ja. Ja. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 125 av Sveriges mest Börja bra <laughs> Ja, Vad tyckte du då? Var det, var det kul att höra? Ja, alltså Det var har ju gjort, märklig Du har sagt jävligt mycket konstiga saker Som jag har klippt bort Min här Min mage säger gunnish Man <laughs> <laughs> Nej, men det var faktiskt en, roligt. Det, det var en liten en liten så blooper, blooper gag reel ifrån uh, 2019. Ja, du har ju mycket emot oss om vi skulle gå och skilda vägar. Ja jag jag menar det, jag menar det att jag kan använda allt det här uh, emot dig ifall fallet så skulle vara. 2019 har ju varit inte bara ett fantastiskt tv-spelsår utan det har även varit ett fantastiskt år att vara en del av Par i Pixlar. Podden som startade för sex år sedan och den här podden har ju liksom tagit mig, inte bara er lyssnare utan även mig och Filippa på en eh, enorm enormt härlig och rolig och lång Resa som vi Hoppas ska liksom Trumma vidare ett år till här nu Och Jag är återigen Tacksam över att Just du Filippa sitter mitt emot mig varje gång vi Spelar in ett avsnitt Det är alltid lika roligt och härligt Och kul att få sitta här bredvid dig och man bara får stänga av Den här tråkiga och ibland Jävligt påfrestande Verkligheten Att det blir alltid samma grej När man sitter mittemot dig Att det blir alltid härligt Och, och, och, och, och roligt Och uh, jag vill att du Filippa ska veta att jag är tacksam över att, över att just du Sitter mitt emot mig även denna kväll Och väljer att liksom avsluta Par pixlar för år med uh, mig Tack Ja Jag är också Ja <laughs> <laughs> Tack. Nej, nej men Ja, självklart Robin det, det, Jag är, det är jättetacksam Och det... jag, jag tänker så här också att Man behöver som ett gift par Man behöver ha ett gemensamt intresse Jag och känner det också, absolut, absolut Podden, par i pixlar Har ju liksom räddat oss på något sätt. Det är... nej, vi har, inte, vi har liksom inte varit, liksom haft så mycket äktenskapliga nej, men... problem att det har räddat hehehe, oss liksom. Men nej, nej, nej. men absolut. Men, men jag tycker det. Det är, det är liksom vårt ankare på något sätt. Ja, men det är trygghet. Ja. Det är lika mycket trygghet som, som, ja. som, som våra kids. Och ja, sådär. precis. Sådär. Det, det är någonting man slåss för. Liksom. Ja. Och jag är stolt över Paripixlar. Jag med. Och jag är stolt och jag är glad. Jag känner mig liksom Tacksam och privilegierad att ha alla de här lyssnarna mm. som vänner. Och jag vill leva det liv jag gör. Att kunna dela det här med dig Robin. Mm. Jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Och, och för er lyssnare. Jag är så oerhört tacksam och ödmjuk inför att ni lyssnar på mig och mitt skitsnack. Liksom varje gång. och äh, Jag... jag jag vill bara liksom säga ett stort tack till er lyssnare för ert outtröttliga intresse och tålamod När det gäller oss två trötta småbarnsföräldrar Vi älskar er Ja men vi, vi gör fan med det Ja Och alltså Ska vi ska väl börja rulla ihop här tror jag. In innan vi avslutar på riktigt nu så måste vi faktiskt eh, också nämna att vi har två nya Patreons. Eh, vill man stötta Paripixlar så kan man gå in på patreon.com och söka på Paripixlar. Där kostar det tre dollar att... Eh, var med i den lite coolare klubben. Eh, och eh, ja, vi välkomnar väl helt enkelt Tommy 85 och Björn Ringström Woho! i klubben. Tack så mycket! Eh, tack så jättemycket. D alla de Lägg här på en trumpet. Ja, vi lägger på en liten cool trumpetfanfar <laughs> här. Eh, och som sagt, ni som är med och bidrar bidrar ju till att podden ska. Inte bara fortsätta, men även vi, vi vill köpa lite ny utrustning Och kanske ha råd att åka lite på olika mässor Och grejer hit och dit Så att de här pengarna kommer liksom Avkortat att gå till det Ända målet och med det så är ju faktiskt Årets slut Vi ber om ursäkt ifall det kommentarer och mejl här Som vi helt har missat Men vi har inte tid, nu har vi hållit på i liksom Över två timmar här Så att jag tycker att nu är det dags att fan mig Avsluta och ringa in Det nya året jag tror det också. Tack ja. för ett jävla fantastiskt år, Filippa. Ja, men tack själv. Tack alla lyssnare man... som har orkat. Ja, man blir ju lite så här... Man undrar ju vad 2020 har med sig ja. i sitt bagage. På gott och ont. Vilka sjukdomar vi kommer stöta på. Ja, vilka, spel vi, inte hinna, vilka spel vi inte kommer hinna spela. Precis, nej. <laughs> vi ser fram emot det här året och... Vi välkomnar det med öppna armar. Ja, för fan. För att det blir ytterligare ett år med er lyssnare. Så tack så ja. jättemycket för att ni har lyssnat på oss. Vill och... ni mejla oss så går det bra på paripixlar.gmail.com Podden finns på paripixlar.se eller där poddar finns i olika appar och ni vet skiten. Och eh, du jäspar nu så att jag tror att det är dags att tacka för ett fantastiskt 2019 med Paripixlar. Tack så jättemycket, vi älskar er Ja, från botten av våra Fyrkantiga hjärtan Tack så mycket för att ni har orkat med oss Och tack för att ni lyssnar på Paripixlar Och ett snabbt tack till våra Kära sponsorer Arcade Dreams och spel och sånt Och med det sagt så kör vi en klassiker va? Ja Hej Hej